doktora Michala Piáka, ktorý sa medicíne venuje alebo aktívne pôsobí na Kramárov ako lekár od roku 1971. Ma všetné otestácii, konkrétne je to internista, hepatolog, praktický posudkový lekár, reumatolog, alebolog, ktorý je pôsobí ako lekár v Lidii. Dokonca by pracoval pre farmafirmu v Amerike. Okrem iného prednáša na na univerzite napríklad 15 rokov bol vegetarián a bol aj plavec. Potom jeho články môžete nájsť aj na podporných stránkach magazínov ako Pavné alebo Leposlanec. Takže to je Michal Pierre, pán doktor z Michal Pierre. Druhý spíker, druhý rečník dneska je Vlado Zlatoš. Vláda zláto, že je odborník na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu. Ako iste viete, ona je jeho žena sa riadia heslom Stáv sa lepšivou seba. S týmto heslom a s výživou vláda experimentuje už aj v roku 2000 a venuje sa parku a napríklad zakladateľským skilom, kde vlastne trénujú, predfličujú a snažia sa nájsť tú televiziť do samého seba. Takže to je Hládo Zlatoš, dobrý večer. Takže to by sme naši spíkri. Uh, Preto nám začneme ešte poviem pár technických vecí. Ak by ste si možno všimli, máme tu progresívny slovenský startup slajdo, ktorý ja môžem dneska s otázkami. Takže úbelo prvý asi takto. Uh, Landiák a vladov budú mať každý 3 výstupy po 20 minút na ich závere dostanete vyberie na dve otázky. Ako sa k nimi dostaneme? Pojete na stránku www.slidel.com tam sa okrežte na lána péči objavej prázdny field tam zaujete fit malý alebo veľkým, ktoré v podstate jedno a v podstate ste live na evente požnite otázku, ako komu budeme záujem a dve najlepšie Môžete tam teda aj hlasovať sa spávať Dve náročie sú položené po každej jednej časti, čiže v podstate to je 12 otázok, plus uvidíme na záver, ako vedeme časovou, tak môžeme byť tu aj ďalšie doplňujúce. Ale toto je základ 2, dve, dve otázky cez slido.com hashtag uh, fit Ak, ak niekto nemá internet, tak je tu aj Wi-fi na e Wi-fi, heslo Wi-fi. Takže to odkne nejakým organizačným pochynom. A môžeme môžem z prvého dnešníka, pán vektor Michal sa Dobrý večer pravím všetkým. Dúfam, že vám tu nebudú vadiť, že sú tu chýbajú niektorí ľudia z AKV, ale pripravil som aj nejaké perličky pre tých, ktorý, ktorí by postrádali toto, tak ako som uviedol na mojej stránke, tak táto účasť nie je vhodná pre určité osoby. Tiež nie je vhodná pre nejakých arogantných mudrlantov. Čo sa týka konfliktu, záujmov, tak som štátny zamestnanec, nič nepredávam. Nesponzorujem, nesponzoruje ma žiadna potravinárska ani farmaceutická firma. A ešte také upozornenie. Informácie, ktoré tu budete počuť, nepredstavujú žiadne lekárske odporúčania. Pôjdem veľmi rýchlo, lebo mám toho strašne veľa, tak sa ospravedlňujem za to. Nečítajte nejaké grafy, to bude uvedené v hlavičkách. Nemá význam to vysvetlovať. E, taký úvod e, filozofický. E, treba si uvedomiť, že sacharidové diety ostávajú okrajovou teóriou stále. Prečo je to tak? Ľudia si neradi priznajú, že sa mýlili, je bežné kritizovať čo mu nerozumieme, vedci vnímajú novú informáciu s nedôverou, emócie často vyťazia nad logikou skoro vždy, je to niekedy úmyselná nevedomosť, kognitívna dizonancia, politické a ekonomické tlaky. A tie teórie majú väčšinou 4 štyri a ja neviem, ktoré sa nachádza tá naša teória. Je to bezcený nezmysel, je to zaujímavé, ale zvrátený úhol pohľadu. Je to pravda, ale nie je to dôležité. Ja som to vždy hovoril minulé v súvislosti s predošlým podujatím sa bola jedna vynikavca kritika. A je to taký príklad toho, čo som hovoril. Tak napríklad piak minus tisíc bodov som dostal, čo ma veľmi potešilo. Na druhú stranu viem, že Pijak nesúhlasí s Bukovským ani v tom, či ľudia dýchajú, a hlavne, či dýchajú v Mongolsko. Hej. Neviem, prečo to Mongolsko tak zaujalo. No a na záver to bolo taká najv najväčšia perlička. Pre obyčajných ľudí širokú masu má teraz pravdu Bukovský, s terajšími technológiami sú jeho odporúčania pre široké masy najlepšie. Bolo tam dosť lajkov, teraz je tušen už trikrátok. A tak AKV, ambulancia, viete kto tam pracuje, ja, ako, pán doktor si nestihol urobiť doteraz ani jednu, ani jednu atestáciu chudák. No, takže sa zaoberá taktie, takýmito, takýmito podujatiami, čistiari, ako sa zbaviť nánosov tela. Stojí to, nie to úplne také najlacnejšie. My, chudáci lekári, musíme sa mordovať, viete si predstaviť na kramaru v týchto horúčarách, čo to je ťažké a tak ďalej. Takže to je šikovný tak vie zarobiť aj ináč. Z úvodu knihy Bukovského, ako každý múdry lekar sa nebude bať alternatívne vieži, čiže alternatívna medicina. No k tomu, tej, k tomu hodnoteniu toho, toho čo, čo ste videli, tak s len toľko nehačkeť perly sriniam, čo sa stane, perly po a nás napadnú. Niekedy tie perly treba, ten, čo to písal, treba veľmi ťažko hľadať, si neuvedomovať, že tie perly, keď vydovolujete nejakú zau, zaujímavú, zaujímavú vec, to sú hodiny a hodiny času, navyše keď to robíte vo voľnom čase, nikto vám na to nedá ani No, na čom sa smial ten botičný? Toto som ukazoval. Extrémne nízky výskyt rakoviny u mongolov. Nízky riský rakovina prstníka si zaslúhuje pozornosť, pretože tradičná strava mongolov je založená výlučne z mesa a mlieka. Väčšinou sa spomínajú inuiti, potom sa spomínajú nejaké africké kmene, ktoré sú na petogenej strave. a mongoli sa nespomínajú. <coughs> Vidíte, že mongolsko je skutočne na poslednom mieste o nízkyte rakovina. Ten, kto mal rakovinu, tak určite vie, čo to je, hľada všetky možné spôsoby, ať by sa tej rakoviny zbavil. A niekto mu bude radiť, nech je sacharidovú strahu. A naraz sa dozvie, že existuje niečo takéto, určit, určit, určitá skupina ľudí na svete, ktorí jedia tú najnezradšiu stravu a nemajú rakovinu. Takže mongolsko, incidencia rakoviny prstníka znovu. Čo sa hovorí o rakovine prstníka? Naj, najhoršie, najhoršie sú sacharidy. To je viacero štúdia, ukazujem len také, také naj, najzaujímavejšie. Vysokotúkovom mesovom liečná strava je spojená s lepším hormonálnym profilom chráňacím pred vznikom rakoviny pr prsníka. Veľký príjem mesa a produktov svedčí proti názoru, že nízkotuková strava má blahodárne účinky na cirkulujúce hormóny. Ďalšia rakovina. Znovu mongolov. Najnižší výskyt na svete. Prostatná. Ďalšia rakovina. Kolorektálna karcinóma. Najnižšia v Mongolsku, Ako je to možné? Je to na smiech? Je to na to, aby sme si z toho robili tipy. Toto je metaanalýza meta prospektívnych štúdií o červenom mese. Vegetáriani vám budú hovoriť, aké červené meso nezdravé. Súčas záver je taký, že súčasné epidemiologické údaje nie sú dostačujúce na to, aby potvrdili nezávislú a jednoznačnú asociáciu medzi konzumáciou červeného mesa a kolorektálnym karcinom. Toto stanovisko je založené na sumarizovaných asociácií, ktoré sa vyznačujú slabou štatistickou silou, čiže štatist, zlá štatistika. Veľmi zaujímavá štúdia, metaanalýza. Viete, čo sú metaanalýzy? To je viacero, viacero štúdí zobraných dokopy. No a čo táto zistila? Zvyšená konzumácia esenciálnej aminokyseliny metioninu pritomne ho hlavne v živočišných produktoch, sa medzi vegánickými fanatikmi považuje za rizikový faktor rakoviny. Uvedená metaanalýza dokázala pravý opak. Je to na zasmiatie? Len tak pre zaujímavosť toto trošku odbočujem. Prečo ten metiónin? Hovorí sa, že keď budete metiónin nedávať, budete dlhšie žiť? Áno. Metióninu vegetáriánov je veľmi zlý, lebo on sa nachádza aj v rastlinách. Ale oni ne neko nekonzumujú iné, iné produkty, i iné živiny, ako je glicin, B-vitamin, to je napríklad vo A najviac, najviac glicínu sa nachádza, nachádza, viete čo je toto, hej? Kostný vývar. No, kde sa teda v modernej výžive urobila najväčšia chyba? To je ten otázka. Kde sa urobila chyba? Je to indoktrinácia lipofóbie, ktorá predstavuje najväčšiu konečnú silu moderných vyživových odporúčaní. A čo už spôsobilo? Je to neschopnosť vysporiadať sa s, do s dogmami. Viete, že geocentri geocentrizmus pretrvával ešte 450 rokov po jeho jednoznačnom vyvrátení. Viete, kto ho vyvrátil? Nemusím hovoriť. Máme tu celosvetovú epidémiu obezity. 68% populácie v Spojených štátoch má nadmotnosť. A ako to vyzerá na Slovensku? Ukázalo sa, ukázalo sa že iba jedna tre, tretina dospelých obyvateľov Slovenska má normálnu telesnú motnosť. Takže každý druhý občan Slovenska má intraabdominálnu obe, obezitu. Vy, čo tu sedíte, možno športujete, tak možno budete každý tretí. Takmer polovica ľudí na Slovensku má niektoré z kriterií metabolického syndrómu. Takmer polovica. Docent, to je z prednášky docenta Lietavy. Pozrite sa, je, aký je výskyt obezity, obezity v Európe. Ta červená farba je jedna z najvyšších odloh a hnedá je ešte vyššia. Pozrite sa na Gréco, ktoré teraz štrajkujú. Prejedli si peniaze. Viete, koľko dneska som pozeral nejak správa správach bolo o Grékoch. Však to je tam každý tlstý človek. A jakú majú stravu Mediterianskú stravu. Pri takejto diete, mohli by sme o tom debotovať, prečo je to tak. No čo je to ten metabolický syndrom? Asi mnohí z vás viete. Je to, zlo, je to komplex. Je, je to vlastne syndrom inzulinovej rezistencie, o čom budem vám za chvíľu hovoriť, ktorý je charakterizovaný visteránou obezitou, Steatózou, to, to ešte je celkom benigná záležitosť, ale tá prejde do zápalu a cikúcirhoz a k hepatoceliálnemu karcinónu. Je to diabetes druhého typu, laborátorne, to si zapamätajte, zvýšená hodnota triglyceridov, nemusíte to viac vedieť. Toto vám stačí, keď poviete lekárovi. A zníženie HDL, tzv. dobrý cholesterol. A majú vysoký tlak. Čiže vy obezita, môžete si ju odmeriť. Pneumatiky, hej? A to bíčia šia. Alebo byzónia šia, hej? Poznať takého človeka v odverách nemusíte mať žiadne lekárske vzdelanie, aby ste poznali človeka s metabolickým syndromom. Máme dva základné typy obezity. Androidny a gynoidny. Androidný to je ten zlý. To sú tie pneumatiky na bruchu. No a čo je pre mužovnenie lichotivé? Nízka hladina testosterona. Ja dám Skoro každému pacientovi vyšetrovať testosterón. No žalostne nízke hodnoty. Pardon. No takže máme tu problém, hej? Obezita v Spojených štádoch 36%, predpokladaná obezita 50% v roku 2030. Čo, fitko je? Riešeníc? Myslíte? Pozrite sa na to. Toto bola štúdia, ktoré zobrali, študovali genetiku 7 párov identických dvojčak. Pozrite sa, tak prvý pár, túto dole máte očakávaný úbytok na váhe, ktorý mal byť 8 kilogram. Prvá dvojica, mínus jedna kilogram. No a bol tu boli aj takí, ktorí dosiahli, ale len jeden. Čo z toho vyplýva? Že tu hrá veľkú úlohu genetika, čo potvrdila aj táto štúdia, že na základe genetického fenotypu možno predpovedať úspech redukčnej diety, lebo nevieme presne, ale vieme, ako im máme liečiť. Riešenie je veľmi jednoduché. No, názor na AKV na genetické te testovanie. Menú men, sa ja dačej Som si napríklad takmer istý, že genetické testovanie a individuálne dizajnovaná strava neprinese žiadne, žiadny revolučný obrat do údajov chorobnosti a úmrtnosti. Fantázie. Prečo by mala v budúcnosti získaná informácia o genetickej predispozícii zásadne a trvalo zmeniť deštruktívne ľudské správanie? A tak ďalej. No prečo? To je vystrižok z toho úvodného, tej úvodnej kritiky. Takže máme tu niekoľko plánov riešení. Plán A. Plán A zvýšiť hranicu klasifikácie obezny. Aby sme sa dostali na úroveň 15%, hej? Tak zvýšime hranicu klasifikácie, lebo už každý to má, tak zvýšime, už nebude obezný tyčok 30 hranic dáme ju na 35 a fajn, máme pokoj, ne? Ale máme tu aj plán B. Plán B? Čo myslíte, aký je plán B? Je nikto? Hneď vám ho povieť. Nájsť nejakého poslušného šanmantne vyzerajúceho lekára so schopnosťami presliečať dav ľudí, ktorý bude slušne hlásať odporúčania potravinovej pyramídy USDA z roku 1992, aby sa zaručenie, zaručenie nič neminilo. Lebo táto pyramída je tá najlepšia na svete potravinová. Poznáte ju asi, hej? Základ tej pyramídy tvoria obilný nám sa, nehovorím môžem, že to majú byť celozorné, ale tam není až taký veľký, až taký hrozný rozdiel. No a dôležité je, že to máte 6 až 11krát za ne. Katastrofa, nie? Za každým som si išiel čistý zúby 11krát za deň. To je tak kariogéna potrava, že až. Na no toto bol vládny experiment, o ktorom som vám tiež chcel povedať, len nebude čas. Na no čo hovorí docen Lieta na môj bývalý kolega? Jedna z príčin obezity. Jednostranná strava, napríklad vegetariánska, že to neta, netrepem tu len ja, to kopuj iných ľudí vo voli. Áno, sú aj vegetáriáni, ktorí sú vychudnutí, lebo sú podvýživení, alebo geneticky, z rôznych dôvodov, Každý sme iný. E, máme tu aj nejaké štúdie, v takzvanej čínskej štúdie, ktorá je bibliou veg veganov, bola pšenica najsilnejším pozitívnym prediktovým faktorom, faktorom hmotnosti a silne korelovala s BMI. Ďalšia štúdia. Konzumácia bielej ryže spojená so zvýšeným rizikom cukrovky druhého typu. Hlavne u Aziatov, Číňania, Jakoncina. A to sú krajiny, kde sú adaptovaní na to. Majú veľký počet genov pre slimnú amylasu. Tiež to spomínam ešte. Rafinované a nerafinované sacharidy. jedna staršia škúdia zubný kas. No zistilo sa, že nerafinovaná celozrná pšeničná múka mala taký rovnaký kariogénny účinok ako nerafinovaný cukor. Samozrejme, že biela muka je horšia. No viete, máte doma miláčkov svojich, keď ich krmíte takouto strávou, tak budú s nich pekné vypasané zvieratka. Umelá strava. No čo je zle na tej, na tej pyramíde? Najhoršie je na tomto, to, že tvorí hrozné množstvo sacharidov. To je 80% sacharidov máte konzumov. A na druhej strane, že je vnúcovaná každému z nás, pritom každý sme iný. No a nejak to rastie, už tu máme tá, tá, tá vegánska, táto nejaká propaganda je veľmi úspešná, už máme u nás aj obchody, kde si môžete kúpiť topanky z bukoviny. 100% práva umelá hmota. Čínske topánky. No a tutaj je rodokneň vegánsky fanatikov a šíri, širiteľov li, li, lipofóbie. A tu na jeden z nich, tam dole, kde vám to ukazujem, pán Orniš, to je ido nášho guru. Našťastie tu máme aj trošku no, rozumných ľudí v tejto republike. Jeden z nich je František Šepe, aký veľa ľudí, nemá rád pre jeho politické názory. Čo napísal? To nízkotučná strava je to, čo vám dnes doporučí absolútna väčšina lekárov a odbodníkov. My keď píšeme správy, rám si ich čítame, tak každý doktor tam píše nízkotučná strava, obmedzenie živočíšnych tukov a to je všetko. každému. No a desiatky a čo ešte hovorí, čo je zaujímavé, desiatky miliónov ľudí na západe, do ktorého patríme aj my, užíva statiny. A farmaceutické firmy bohatnú ako nikdy predtým. Toto hovorí človek, ktorý sám kritizuje ľudí, ktorí, ktorí kritizujú farmabiznes. Zaujímavé, nie? Toto len taká napobavenie na o paleointeligencii, on je psycholog, tak to študuje, to je veľmi zaujímavé. Sprostejší lovci spravidla pravidla nedožívali cíhodného veku a tak ďalej. Ja? No a to veru nebola v tých časoch, keď ešte nikto nečítal rady doktora Hukovského, aj on ho spomína nielenia, ja, takže nenadávate. No, a paleolitické lovky ne, netepeli anorexio, nejaká lichvotka, sprostí lovci si v paleolite jednoducho nebrzeli. Nechceli ich ženie. Konfrontácia pravdy a v je však celkom priateľnou daňou za slobodu myslenia. Viete, od koho to pochádza? Na filozofia paleostrávovania bude zrejme ešte expandovať a tak sa s ňou stretnú ďalší ľudia, ktorí nemajú šancu ani kapacitu overiť svieť, tvrdenia. Hej, preobyčajných ľudí. Tento pán si dovorí, ktorý nemá ani jednu vedeckú prácu, aj keď má PHD, ale neviem, ako ho uropil, lebo mal, mal by ma až tom dve, kvárom to vám časopise. Nenájdete, keď budete hľadať neviem koľko. Tak tu nás kritizuje pánov profesorov, ktorí majú desiatky, stovky prác, že ja dokonca poznám profesora internej medicíny, ktorý hovorí, že vyprážať na bračovej masti je zravšie ako na ovej. Fuj. Nevyprážajte. Otravnite sa. No a tu mám ešte ďalšieho takého kritika, keď pozná, poznáte stránku ž, Žradielko, a ktorý sa zamišľa nad tým, prečo je na internete toľko bullshitu o strave, vyžive a zdraví. No a spomína tu zase aj on, doktora Bukovskeho. Ani taký Bukovský, akokoľvek si tlačí každého, sa tlačí do každého mediálneho priestoru, nedokáže jeho BG šíriť tak úspešne a rýchlo. No on tvrdí, náš pan AKV, že on vegan. Není vegán. Nie je vegán, keď popiera, aby zakazuje ľuďom jesť mlieko. Čo to je, tak je. Nepoznám ešte nejakú inú odnož vegetariánstva. Kvak. Viete, človek, vek. Pre obyčajných ľudí. Hej, zase. A čo ešte hovorí? Chúdence, deti sú to. To, sú, to je môj komentár. Ak je mlieka málo a musíme priklamovať, nepoužívajte žiadne umelé náhražky typu sunám, lebo mlieko je otrava pre obyčajných ľudí. No a ta, tu, tu len taká poznámka, tá červená zastavka, takzvané rastliny mlieka, rýžové, tak, ďalej, by sa nikdy nemali používať ako náhrada za kojenie. Ďalej neviem potrečovať. Zistilo sa, že vôbec detská výživa deti pokiaľ sa dá, treba sa vyhnúť celozrejným produktom, lebo tie decka sú potom podvýživené. No, chcel som hovoriť aj niečo o medicíne, založené na dôkazov. No tým tomu, tomu sa nedostane. Čo je definícia šarlatána? Šarlatán je osoba, ktorá praktizuje šarlatánstvo alebo podobný Trik za účelom získania peňazí, slávy alebo iných výhod. Prostredník nejakej formy predstav, predstierania alebo klámstva. A čo je iná typické pre týchto ľudí? Oni celebrujú, oni robia divadlo. A nakoniec zistíte, že hodinu rozpráva nejakú totálnu pitonosť a že vlastne nič nepovedal. No a čo je, že je taká zvláštvo, že vyberanie čerešničiek, že oni si vyberajú také z množstva informácií takú pikantnú čerešničku. E, a tu je jeden taký príklad, cherry picking. Pri nedávnej diskusii Dokázala náš pán AKB, že ateroskleróza sa dá revertovať. Keď budete držať nízkotučnú vegetarianskú stravu. vidíte počiatkoľto po hrubým, ale táto štúdia hovorila o niečo inom, táto štúdia hovorila o životnom štýle. Argumentovať touto štúdiu, že vegánska strava je príčinou reverzibility aterosklerózy, je absolútna sprostosť. Spomínaná štúdia totiž nehodnodila efekt veg veganskej stravy, ale v vplyv, zmeny životného prostredia, okrem toho, čo on tam tými malými prísmenkami napísal, zabudol povedať ešte, že nadmerná konzumácia alkoholu, kády, kuchynskej soli. Stačilo, keby jeden z týchto faktorov nefajčenie bolo, tak to mohlo mať vplyv. Ináč tá štúdia bola veľmi nekontrolovaná, tie zmeny boli také úplne minimálne pre obyčajných ľudí. Ospravedlňujem sa. No, v slancach nová americká smernica už nepovažuje konzumáciu cholesterolu za rizikový faktor. A toto len ešte úvod, ja budem pokračovať ďalej, ešte tri slajdy. Skú, Skôr začneme diskutovať, mališko si definujeme pojmy a to už pôjdem potom ku po ketogénnej strave. Toto bol môj určite akademik ktorý mi povedal, že pijak ty si ako buldog áno som ako bulldog, lebo som ostal pri tých, veciach, pri tých veciach, ktoré ma zaujímali aj na začiatku a to bola výživa, hlavne výživa a medicína založená na dôkazoch, ktorý sa venujem, aj som publikoval na túto tému. A dostali by sme sa, to budem pokračovať už konkrétne, o ketogénnej stráve. Tak sa ospravedlňujem, že som hovoril trošku mimo tému, ale súvisí to myslím si s touto témou v širšom kontexte. Ďakujem za pozornosť. Dobre. Ešte takže sú vaše so športov, konkrétne cyklistov? lebo ja nie som športový lekár, na to je tu vláda Zlatoš. Poznam nejaké údaje, ale zbytočne na to budem hovoriť. V osobnej skúsenosti nemám. Môžem vám na všeobecne hovoriť, ale myslím si, že na to je tu kompetentný hlavne vláda Zlatoš. Dobre, a druhá otázka. Čo je na argumente, že veľká konzumácia mesa spôsobuje trávace ťažkosti, má by sa dávať pauzy v konzumácii mesa aspoň párkrát za týždeň? Pardon, som to poslednú druhú pojedinu. Mali by sa dávať pauzy v konzumácii mesa aspoň párkrát za týždeň. Pauzy v konzumácii mesa, no tak poprvé, každý sme iní, hej. Po druhé sme všejžravci, čiže meso vôbec netreba obmedzovať. Tie štúdie, ktoré hovorili, že meso je škodlivé, to bolo meso priemyselne spracované. To nebola divina, hej, to je základná. Existujú dôkazy, že konzumácia mesa vôbec neškodí. Meso obsahuje také dôležité látky, ktoré neobsahuje rastlinná strava. Čo myslíte, ktoré sú to? Carnózia. Látka, najúčinejšia látka na omladovanie. Obsahuje celú radu malých pe peptidov, ktoré vám znižujú tlak, ako ku ďalších dobrých veci koenzím podobne. Takže obmedzovať meso, môžete ho jesť ľudne každý deň, nikto na to ešte neumerá. Samozrejme, pokiaľ ste zdraví ľudia, iné je, je, iná je, keď je Tak predpokladám, že ste sa pýtali, že že, že sa jedná ozdraví sme, Tak som dobre rozumieť. Tým, tým, že na prvom si v podzadzerie neodpovedal, tak dali by sme ešte treťiu. Ak má niekto intoleranciu na mlieko, je možné ju vyliečiť? Intoleranciu na mlieko, ak myslíte, deficit laktázy, e, Nemyslím intoleranciu o laktózy. Tak intolerancia na mlieko, potom čo je? Je alergia na mlieko, je intolerancia o laktózy, to sú dve základné typy. Dva základné typy. A vyliečiť, vyliečiť sa nedá, existuje napríklad u tí, čo sú alergickí, že podávanie malých dávok e, toho alergénu, ale to sa väčšinou robí u pelov, ale skúša sa to u pacientov s celiakom, že sa im dávajú maličké dávky, ale tie, tie pokusy sú zatiaľ není nejaké extra efektívne. Čiže v podstate sa nedá vyliečiť. Čiže liečba je vylúčenie toho, čo nám škodí. Keď, je pac keď pacient má intoleranciu glukózy. čiže má insulínovú rezistenciu, tak mu nebudete dávať ten súkor. Toto je hlavný ten princíp, čo chcem nabúčiť. Na, v, v, v, v ďalšom povedať. Intolerancia, máte intoleranciu laktózy, to sú typické intolerancia, než intolerancia mlieka. To, nie, to, je, to je nešpecifické, tam je zahrnuté všeličo. Alergia na To je alergia na kazeín, áno, a potom sú tam rôzne mlieka, kozie a tak a tam môžeme sa pytať, že či tí, čo majú alergiu na právské mlieko, či nemajú e, alergiu na kozemrieko a podobne. Dobre, výborné. Pekne ďakujem, že ste všetci prišli. Uh, začnem hneď z úrta, aby sme nestali čas. Takže ideme sa venovať nejakom vstupu tu problematiky. <kým> Treba však dať tomu celému nejaký spôsob, nejaký kontext, alebo nejaký, taký nejaký celkový pohľad. Uh, kľúčové je, že povedme to tak, že ja sa na to pozriem, že naša krajina, alebo my všetci máme nejaký problém a potrebujeme ho riešiť. Uh, Podstatné je, že uh, je neodškriepiteľné, že mh, veľa našich poluobčanov, má veľmi zásadný problém so zdravotným, kondičným a iným stavom. Uh, uh, je to problém s nádlahou, dokonca aj s krytou nádlahou, ktorú si budeme definovať, že prečo je, uh, je tento ten, ten problém. S tým súvisí nejaký istý stupeň degenerácie, ktorú si môžeme potom nejakým spôsob definovať. Uh, máme to problém s potravinovou závislosťou. To znamená, že uh, náš krajín, ako taká nesobestačná, nedokážeme produktovať veľmi kvalitné kalorie, Potom si povieme viacej. V veľmi podobný prípade je, že ľudia sú veľmi závislí na jedle. To znamená, že mnohí z nás, ktorí sú naučení alebo boli naučení vlaky konzumovať veľakrát za deň, 5 krát, 6 krát, 7 krát, tak istým spôsobom boli závislí na tých potravinách, čo nie veľmi až tak optimálne z toho metabolického a zdravotného hľadiska. A jednoducho, máme tu potom ešte taký nadradený problém a to je nejakým spôsobom vplyv médií. To znamená, že sú to nejaké médiá, ktoré majú nejaký mienko, ktorý vplyv. A jednoducho, oni nám definujú čo je to ideálka, čo je to byť OK, čo je to byť cool a tam vidíme ďalší problém. A problém je, že dnešná, povedzme, naša kultúra veľmi istým spôsobom akceptuje, že niečo je tu bežné, tak to musí byť aj normálne. Ale toto si nemyslíme a myslím si, že priestor na nejakú zmenu. Domnevami sa, že je potrebné zanecť nejakým spôsobom nové štandardy toho, čo je zdravé alebo aj správne. Je dôležité nejakým spôsobom zbierať a vytvárať nejaké uh, znalosti, ktoré nám pomôžu odhaliť to, čo je skutočne pravda, a čo ne, nebudeme podliehať ilúzia no, o tom, že vieme sa tváriť, že toto by mohlo byť správne a nie. Uh, a podľa týchto štandardov potom nejakým spôsobom aj hodnotiť istých ľudí, odborníkov, inštitúcie a rôzne iné veci. Čiže problém je ten, že na základe toho, čo vieme o prítomnosti, tak čo nám na to naznačuje do budúcnosti, alebo ako máme problémsť. Ako Michal spomenul, máme tu problémsť nadvahou. Tento údaj je pravdepodobne dosť starý, čiže hovoríme o nejakých odhadoch. A ak ide o to, čo máme nadvahu, obezitu a tak ďalej. Problém je, že ak bude sa nachovaná táto dynamika, čo nás bude čakať, treba za 10 rokov, alebo ako to bude vyzerať, Problém je ešte aj iný, a to, čo som načiatku spomenul, že do týchto štatistík nie sú zahrnutí ľudia, ktorí majú skrytú nadvahu. Skryta LH sa dal telefinovať nejakým spôsobom ako niekto, to je vizuálne štíhly, ale má stále veľmi veľké percento do podkôrneho a z toho to zdravotného hľadiska môže byť jeho problém rovnako vypuklý ako u niekoho, kto má treba viditeľnú nadvahu alebo pozitu. V tom prípade, ak by sme našli metodiku, ktorá by túto skrytú nadváhu dokázala definovať, tak potom aké percento ľudí má nadváhu a patrí do tejto skupiny? A potom je tu nejaký spôsob epigenetický dôkaz toho, že keď nejaké malé deti v veľmi malom veku dostávajú napríklad staré v cudzom to dostávali napríklad naše starí rodičia, tak to je epigenetický dôkaz toho, že tá degenerácia je nejakým spôsobom veľmi rýchlo a problém je tiež, že deti, ktoré majú treba aj nadváhu v malom veku, tak si túto nadváhu prenášajú aj do dospelosti. No a keď sa hodnoty týchto ľudí stanú hodnotami celé naše krajiny, potom máme to zásadný problém. Potom je tu problém ten, že... Ak sa hocikoho opýtate, a ako vyzerá jeho výživa, ako sa stravuje, tak všetci vám povedia, že sa stravuje zdravo, pestro, a tak ďalej, to poznáte. Problém je ten, že áno, deti sú výzitkov svojich rodičov, otázka že kto sme my výzitkov. Tak to vyzerá realita. Uh, bol som nedávno aj s so CEKO na prizná sa, že asi z asi 1500 ľudí som asi nena, ani na jednej úteke nenarátal ľudí, ktorých by som definoval, že títo ľudia vyzerajú v poriadku. Problém je ten, že kto si nás takto objednal? No, a potom, potom ešte dokonca aj prieskáme od publikom, ktorí nám nejakým spôsobom tvrdia, že tá pestá je dôležitá a tak ďalej. A jednoducho uh, sme považujeme to za takú spôsob nejakú intelektuálnu lenivosť, uh, pretože potrebujeme sa nejakým spôsobom uvedomiť, že každý z nás, ktorý tu sedíme, ja, vy, sme výsledkom štyroch predchádzajúcich generácií. To znamená, že uh, tam tie frázy typu, že máme, že, že vlastne jeden to naši rodičia, tak to môžeme aj my, je uh, Budeme sa baviť o Potengerových mačkach, čo je veľmi poučný príbeh, to si spomeniem neskôr. Uh, skončilo toto obdobie, kedy sa dalo tvrdiť, že nejakým spôsobom máme tu nejakú všeobecnú še frázu a teraz to odporúčanie, ktoré som povedal. Tam to je bude platiť na každého paušálne, či to už skončilo. A tým pánom musíme prestať akceptovať. Uh, nejaké takéto obežné odporúčania, ktoré nás nejakým spôsobom pomáhali nám byť v komfortnej zóne, kde používame kritické myslenie a nejakým spôsobom sa nezamýšľame, či to je pravda alebo nie. Takže dôležité je spochybňovať, spochybňovať dňa Michala, všetkých, OK? Uh, a to samozrejme vedie k tomu, že potrebuje nejakú celospočeskú zmenu. Čiže čo sa dneska dozvieme z mojej strany v troch a v tohto? Čiže aké spochybňujú znalosti fyziológiu budeme sa baviť najmä o tukovom metabolizmu a jeho výhoda. Aké kombinácia prináša, alebo aké výhody prináša kombinácia rôznych výživových štýlov ako je LOKARP, ketogenická dieta, čiastočné hladovanie, uh, paleo, back cardloading, uh, tradičná výživa a ďalšie. Uh, prečo je dôležité mať postoj, že nie my sa prispôsobujeme nejakým diétam, že nikto napísal dvojtyždenný plán a my ho stytne držíme, pretože si myslím, že je to správne, naopak. Všetky tieto výživové štýly a diety sa musia pyspôsobovať na našim individuálnym zvláštnosti. A ešte sa budeme baviť o tom, že ako si odmenať tú kvalitu svojho zdravia a ako analyzovať svoju, uh, svoju Čiže, No a samozrejme zhrnieme ešte aj uh, nejaký priestor o budúcnosti k nám smerujeme. Dávajte pozor, vstupujeme do nebezpečnej zóny, aspoň teda pre niektorých. Čiže... Uh, Skúsime si to definovať, aby sme to chápali všetci rovnako, či už teda po tej stránke definícií, alebo aby sme mali všetci rovnakým spôsobom koncept v hlave, že čo je to um, nejakým spôsobom metabolizmus. Treba ho vnímať ako nejaký operačný program, ktorý si programujeme tým, čo vkladáme do úc a to, aké máme ako seba environmentálne prostredie, čiže čo robíme a tak ďalej. Uh, Čiže to, čo robíme, nejakým spôsobom nastavuje náš metabolizmus a on potom rozhoduje o tom, že čo naše telo vylúči, čo spracuje, čo uloží a tak ďalej. A veľa ľudí má ten taký postoj, že obviňuje zo so svojich problémov estetiky nejaký svoj gény, metabolizmu a tak ďalej, že treba si uvedomiť, že prvom rade je to jedlo, je taký programátorský jazyk, to, to, to spôsob a my sa rozhodujeme o tom, čo si vkladáme do úst. Je istá taká paralela medzi tým, že od celí aj metabolizmus sa odvíja celý váš potenciál a to, ako budete schopni naplňať svoj potenciál. Teraz prejdeme k nejakým fantastickým metálnym mapám, ktoré je potrebné vysvetliť. Ak sa pozeráte na tento istý obraz ako ja, tak na ľavej strane máme toho istého človeka, ako aj na pravej. Len je v tom, že pre každého z nás existujú dva, dve rôzne, alebo dve rôzne metabolické nastavenia, Budeme sa hovoriť o tom, že keď má niekto veľmi silný ten cukrový metabolizmus, tak si to predstavte, že je to niečo ako veľmi silný cukrový motor a ten tukový má veľmi slabúčky. No, problém je ten, že keď nalievate do motora nejaké nitro, tak on síce, ten motor síce vie podávať väčšie výkony, ale veľmi rýchlo sa opotrebováva a to súvisí s tým, že tento v úvodzovkách motov a má vysoký metabolický stres. To znamená, že oveľa rýchlejšie strávime, máme väčší pocit hladu, čiže nazveme to nejaká hladofobia, častokrát sme hladný, alebo trpíme nejaké metálnym hlou. je tam veľmi náročný ten manažment estetiky a vôbec ako zdravia ako takého. Čiže toto metabolické nastavenie je veľmi komplikované, je veľmi náročné a udržanie nejakej správnej estetiky, ale máme aj inú cestu. Iná cesta je, že môžeme náš metabolizmus preškoviť, do iného režimu. To znamená, že naopak silný bude ten tukový motor alebo metabolizmus a naopak ten cukrový bude len takým minoritný a to celé spôsobí, že ďaleko menší tam bude ten metabolický stres, oveľa silnejšia bude detoxikačná a antioxidačná kapacita, čiže všetko bude mierne optimálnejšie. To znamená, že keď sa na to pozrieme z tej zdravotnej stránky, tak máme nejaký spôsob, sme zdelili nejaký genetický základ, len problém je ten, že geny sa vôbec alebo veľmi málo menia. Keďže naopak tá genové expresie sa mení veľmi rýchlo, dokonca niekedy až odjedla v jedlu. To znamená, že každý z nás dostal do vienka, to taký plán architekta, že ako má vyzerať tá stavba. Tá stavba to je naše člove a to, ako má fungovať. Len potom architekt zoberie nejaké stavebné prvky a z ich tú stavbu postaví. A teraz kvalita týchto stavebných prvkov rozhoduje o tom, aká kvalitná bude aj tá stavba. To znamená, že ten, tá realita tej stavby, keď to tak preložíme, tie stavené prvky. sú jedlo, spáno, kvalita vzduchu, kvalita environmentálneho prostredia a rôzne iné veci. To znamená, že to je vaša voľba, ako to prostredie bude okolo vyzerať. A teraz, keď si to tak zoberiete, tak napriek tomu, že to telo nejakým spôsobom postavený, tak neustá, sa sa pretvára, premienia, regeneruje a tak ďalej. To znamená, že na dennej báze sa nám regenerujú mitochondrie, na týždennej báze tráviaci trák, na ročnej báze pokožka, na desaťročnej báze nervová sústava, môzlok a tak ďalej, za 15 rokov sa vyminia vníky srdca, za 20 rokov minerály v kosťach zuboch a tak ďalej. To ale celé vede k tomu, že problém je ten, že nové telo nedostaneme. A to znamená, že každý z nás si volí ich spôsobom, či už vedome alebo nevedome a ten stupeň také degenerácie. To znamená, že ja keď neverím napríklad gravitáciu a nemyslím si, že existuje, lebo som ho ním nevidel a postavím sa na vrchol vánovského posode a skočím dole, tak samozrejme sa stane pietrečo. To znamená, že je jedno či som to veril alebo nie, tieto základní prírody na mňa pôsobia rovnako. Spomínali sme potankérové mačky, bol to jeden pán, ktorý robil veľmi dlhoročné výskumy na mačkach, bola tam zaujímavá informácia, ktorá podľa nás je všetkých poučná, a to taká, že keď krmil mačky surovým mliekom a surovým mesom, tak tie mačky nezaznamenávali žiadne degeneračné zmeny a potom robil rôzne skupiny tých mačiek, kedy jedným dával napríklad pasterizované mlieko, druhým dával konzervované mlieko a tak ďalej a sledoval, čo sa s nimi deje. Zistil napríklad to, že napríklad tá prvá generácia mačiek, aj keď nestravovali rodičia veľmi dobre, nezaznamenal nejaké zásadné degeneračné zmeny, ale tá ďalšia generácia už veľmi výrazná degeneračné zmeny typu slabšie chrbty, pokaženejšie že menej vyvinuté krosi končatiny, hrozné mákely, ktoré nahačovali, že je slabšia imunita a tak ďalej. A problém je ten, že tieto zdegenerované mačky, on potom robil výskum ďalej a on urobil to, že dal tým mačkám správnu stravu, ktorú som osvedčilo v tých iných generáciách a zistil, že trvalo až 4 ďažšie generácie, keď tá celá genová expresia sa tak vysláčala, že tie čtvrtej mačky v vyzerali tak, ako tie prvé, zdravé. A keď si zauberiete, že aké ponaučenie to môže byť pre nás, a ak je to pravda, máme zásadný problém, pretože všetky deti, ktoré sa narodili po roku 2000, už pravdepodobne budú mať kratšiu uh, životnosť ako ich rodičia. Uh, to znamená, že... Hm, Máme tu veľmi zásadný problém, na ktorý je potrebné reagovať a evidentne niečo nie je úplne v poriadku. A len Keď si tam napríklad pozrieme, že aké majú parametre dlhodobého ľudia a aké uh, hodnoty u nich sú napríklad namerané, tak napríklad majú nízke hladiny. Čo majú spoločné? Čiže majú napríklad nízke hladiny inzulínu a samozrejme aj glukózy. Majú veľmi vysokú citlivosť aj na inzulín, aj na leptín. Majú uh, nízke hladiny triglicéridov, malé percento vyskalanotoku, samozrejme aj podkožného. Majú nižšiu telesnú teplotu, to znamená, že ich metabolizmus je pomalší to platí aj pre všetkú ale za nápad je efektívnejší. Čiže e, podstatné je, že keď sa pozrieme na to jedlo, aspoň teda ako základný tam, ktorý nazýva to, že to jedlo je programátorský jazyk pre naše telo, tak pozrieme sa na to veľmi v jednoduchosti. Máme tu nejakú výživu, ktorá vstupuje zhora a tá výživa ovplyvňuje, keďže každá výživa má nejaký vplyv, napríklad hormóny, dialky, unápsané bunky a ich fyziku. A keď nutíme telo konzumovať alebo konzumujeme šandardne viacej, tak čo? Naše telo je prirodzene nutené fungovať v sledovacom režime a treba si to predstaviť ako tak, že tie dvere sú, že máme síce aj z sebe zdroje energie, ale že tie tukové dvere sú veľmi zavreté, tie sú veľmi otvorené a s tým súvisí napríklad aj vysoká závislosť mozgu na kluboze a tak ďalej. Detaily si rozobieme v ďalších vstupoch. A keď sa bavíme o jedle, tak je to veľmi dôležitý poznatok. Fyzika diktuje biológiu tela. To znamená, že my dokážeme jedlo zmeniť to, ako funguje naše telo vo vnútri na fyzikálnom úrovni. A keď si pozrieme na bunky a mitochondrie, tak napríklad kvalita jedla ovplyvňuje aj to, aký máme pomer omega-3 versus omega-6 masti, nad membránami bunkových. Toto následne ovplyvňuje to, aké máme transportné, enzimatické a iné hormonálne mechanizmy. Následne to ovplyvňuje to, ako naše telo je schopné generovať ATP, čiže základný zdroj energie. To ovplyvňuje to, že či je telo má dosť kapacity tvorí tú energiu vstupov, alebo naopak je limitované a potrebuje viacej tvorí energie z glukózy, ale už tam sa dostávame do toho jadra problému, že čím viacej glukózy je použité na tvorbu týchto energetických substrátov, tým vyšší vzniká metabolický stres. A to sa následne odzrkadluje na jednej expresii, kvalite zdravia atď. Čiže na vstupe kvalita jedla ovplyvňuje výstup toho, ako sa cítime, aký sme zdraví, aký sme vitálni. Čiže aké z toho poučenia? Uh, nie sú podstatné výživové štýly ani diety. Kľúčové je, odmerajte si, akú máte kvalitu zdravia na bucha, a my to budeme sa baviť ako na to. V tom prípade aj tie všetky náboženstvá, ktoré sú tie výživové, pôjdu tým pánom bokom. Uh, nie je podstatný objem kalórií, ale ich kvalita. O tom sa môžu tiež pobaviť a mohla by to byť nejaká otázka. Uh, takisto, uh, mnohí z nás v odľahlí, ja som začiatku, v takej nejakej ilúzii, že keď budem mať v krvi strašne veľa ketónov, že si išť na že budem sa môcť hlastať, že ako som strašne v ketóze, to vôbec nie je podstatné. Podstatné je, že aké zmeny nastali. Uh, čiže či mám menej podkožného alebo po viacej, no ale keď mám menej a ostávam stále metabolicky negramotný, tak to je nula bodov platné. To isté platí pre Ak naberiem veľké množstvo negramotných svalov, ale niečo nezmenilo vnútri, v motoroch, tých metabolických, tak to nie je nič platné. To znamená, že kľúčová je metabolická zmena. Ten celý problém by sa dal vyjadriť aj v rôznych obrázkoch, napríklad na tomto, kde každý z vás, aj ja, sa nachádzame na nejakej škále toho metabolického pomysleného nastavenia. To znamená, že o škále 0 po 100, príklad E. A. A teraz všetky tieto veci alebo protokoly, ktoré chceme realizovať, by mali tieto individuálne zvláštnosti zohľadňovať. To znamená, že každý má percento tuku, niekto má viac bieleho, niekto má aj viac hnedí, niekto je otužený, neotužený, niekto má inocitívus na hormóni, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže správne zostavená, alebo individuálne správne zostavená kombinácia výživových štýlov, prečítajte si akých, môže prinastať nasledovné výhody. Zlepšuje mitochondriálne a bunkové zdravie, tvorí menej metabolického odpadu a má lepšiu deitucitačnú a antivolucidačnú kapacitu, znižuje riziko ochvary nihľadne tých cíli najúčinnejšie znižuje percento podkožného tuku, ale aj hladinu vyselárneho tuku, a zlepšuje hormonálne zdravie, Ochranie mozgu koncentrácia a tak ďalej. Tieto všetky čísielka sú aktívne odkazy. A my sme sa s Michalom že toto spracujeme do prezentácií, ktoré si budete môcť stiahnuť a pozrieť spolu s tým videom a takisto si nakliknúť tieto rôzne odkazy. A keď sa vrátime späť tomu začiatku, ako som začal, tak tieto poznatky by mohli vyriešiť nasledovné problémy. Zrávodný stav, problém degenerácie a starnutia, problém nadvahy ako také. A problém aj kvantity jedla, pretože bude ma stačiť menej pri týchto režimoch ako je za štandardní okolností. V tom ďalšom bloku, neviem, ako som na tom časovo, sa dostaneme k následovným bodom. Čo majú metabolicky spoločné všetky cicavce? Prečo povinne podporuje tukový metabolizmus? Ako odmerať si svojho metabolizmu body zvonu, ktoré zlepšia vašu metabolickú flexibilitu? Čiže to je zatiaľ všetko a ja poprosím tie otázky, ktoré prídu do zatiaľ, máte som hovoril. Dobre, super. Takže prvá otázka, hovoríte o personalizované výživie, Ako to vás môže bežný človek zistiť, čo je pre neho optimálna stráva? To je výborná otázka, práve preto sme tu dneska a v tých ďalších dôch, hlavne v tej poslednej časti, ktorú som pre vás pripravil, sa poviem, si poviem presne, že aké uh, vyšetrenia je vhodné absolvovať, aby ste aspoň zanalizovali svoj aktuálny zdravotný stav a následne potom mohli tieto veci ako optimalizovať aj ten uh, stále najvyriešujúci základný problém a ten je objem poznatkov alebo vedomostí, ktoré človek musí tým spôsobom nazbierať, aby sa vedel správne rozhodovať. Druhá vec je, že vám vie k tomu pôjsť nejaký, uh, nejaký človek alebo odborník, ale my sa budeme o tom baviť, že prečo je najdôležitejšia tá vaša posledná, nazvime to, štúdia, ktorú si budete sami následne robiť a aké kroky môžete teda spraviť. Ďalšia otázka. Myslíš, že dôvodite číte na námotnuté metabolizmu? Aký máš názor na čipy s polotovármi, umelinami alebo jedávať v Takže najprv teda ten čipy. Poslatné je, že to sa nedá vyteromuť takto z kontextu. To znamená, treba to povedať porovnanie, porovnaní a čím, na čo. situáciu, z na aký stav metabolický atď. Z hľadom na aký stupeň regenerácie alebo fázu superkompenzácie. Čiže tam je veľa faktorov, treba zohľadniť. Ale zase na druhej strane som za to, aby ak čitým dej bol vykonávaný, tak nech je vykonávaný z poctivých kalórií, ktoré prinášajú nejakú hodnotu. Čiže ak niekto sa teší na tie sladkosti a na tie... Neviem, ako si to nazval, ako to bola cena. Polo toľko kalórií, ale iné. Tak rozhodne som za to, aby to boli ďalšie poctivé kalórie, aj teda cukrí, alebo sacharity, ktoré aspoň niečo prinašajú, typu rýža, zemiaky a tak ďalej, sladké. To sa dá nakombinovať s medom alebo s nejakými inými potravinami veľmi sladkými, ktoré majú nejakú hodnotu v sebe, čiže niečo nám prinesie. A ja osobne ovocie jem veľmi málo a tie bobulovité veci ako, ako také, ale iná v skutočnosti to moc teda nedá. Dobre, takže to bolo môj prvý a teraz za Dobre, takže budem pokračovať. Aká je definícia? Budem teraz hovoriť o ketóze. To bude v kocke, keď budete mať v podstate takú teóriu a mechanizmus ketózy. Čo to je vlastne aká je definícia? Tu máte definíciu tohoto AKV. Ketóza je organizme stav, v ktorom nachádzame neliečených cukrovkárov, ktorom ľudský organizmus dokáže chvíľu pracovať. Ale nič dlhodobé, nič bezpečné, nie je to určite niečo, čo môžeme ľuďom odporúčať na celý život. Súha si s tým, niekto nech ruku. To som rád, že je to taká vzdelaná spoločnosť. V minulej diskusii v na následnom nutričnom guru sa vyjadrili o typickým posmešným tónom, že sa ešte nestretol s pojmom nutričná ketóza. Hm? Zaujímavé. No a ešte povedal, že paleo je, to bolo v článku, paleo je paleo, že môže paleo stráva vyvolať ketóacidozu tak to už je fakt veľmi ťažko sa preživie, takéto ničo. Pre obyčajných ľudí, áno. Takže čo je to ketoza? Ide o metabolický stav, v ktorom pečeň vo zvýšenej miere produkuje malé organické molekuly, ktoré sa nazývajú, ket... nazývajú ketolátky. Ten termín ketolátky je semanticky nesprávny, pretože nie všetky ketolátky sú ketóny, áno? Termínom ketóny sa označujú organické molekuly, ktorých je jeden atom uhlíka sandwichovo vsunutý medzi iné atómy a dvojito väzbou spojený s atómom kyslíka. Takto to vyzerá chemicky. No a tu máte tie tri ketolátky. Tie skutočné ketóny sú vlastne acetón a acetólocová kyselina. A technicky, není ketón je tá najdôležitejšia kyselina beta-hydroxy maslova. Tu máte takú terminológiu, malej energetické substance odvodnené z masných kyselín a tak ďalej. Ehm, Nebudem to tu všetko vymenovať, snad len definíciu ketoadaptácie. Je to proces, ktorý prechádza, ktorým prechádza organizmus, keď je vystavený neprzutržite zvýšeným hladinám ketónov. Fyziologická ketóza. Teda máme patologickú ketózu a fyziologickú. Nás zaujíma hlavne fyziologická, hej? Tvorba ketolátu podobne ako tvorba glukózy je za určitých okolností potrebná pre prežitie, nie na zabitie. Hľadovanie je typická hypokalorická ketóza. Novorodenecký vek to je dojčenská ketóza, môžeme nazvať. Nízkosacharidová strava je nutričná ketóza. Niektorí hovoria všetky tieto fyziologické, že sú nutričné. Fyzická aktivita, pocvičená ketóza. Keď si dáte proteínové jedlo a idete si zabehať potom, tak budete mať ketózu, každý jeden. Keď budete mať ale sacharidové jedlo, tak nebudete mať ketózu. Teda ketolátky sú prítomné v krvi u väčšiny ľudí a väčšinou času nezávislé na tom, či sú alebo nie sú na ketogénej strave. Ak sa nezistí ich prítomnosť v moči, neznamená to, že nie sú prítomné v krvi. Hoci v tomto prípade ich koncentrácia je samozrejme nie je vysoká. No a tu máte rôzne tieto diety, hypokalorické ketózy 16, 8 a tak ďalej. Nebudem to tu vymenovať. Nutričná ketóza ide o stav, ktorý, teda v, v, v ušom slova zmysle, ktorý sa dosiahne pri výraznej redukcii sacharidov. Zvyčaj, zvyčajne menej ako 50 grabov za deň, alebo 8 celkového kalorického príjmu. Pri tomto stave ľudské telo počas hľadovania alebo nedostatku exogenného príjmu sacharidov prestáva sa spoliehať na likodov. Počas ketoadaptácie na namiesto glukózy efektívnejšie využíva ketolátky, hlavne kyselinu, beta-hydroxymaslou. Tento stav nemá nič spoločné s diabetickou ketoacitozou, ako to povedal ten guru. Tuto máte tú zónu, vidíte na osi X prvné ketolátky, keď chcete mať takú poriadnu ketózu, už fyziologickú od 1,5 do 3, na no ketováci dóza vidíte, aké to má hodnoty. Boli také štúdie, že ketolátky keto spôsobujú rakoviny. No, spôsobujú ale tie vysoké koncentrácie. Všetko závisí od koncentrácie. Aj veľa, ma, malo alkoholu je zdravé, ale veľa alkoholu je škodlivé. No, to je všeobecný princíp. No a pozrite sa, koľko podvod má ketóza z tohoto jednej vynikajúcej knihy. Pozrite sa, novorodenec má 0,02 no, prvý deň ale už po 5 až 10 dňoch má 10 násobok normálneho človeka. 0,7 až, 0, až 10, 1. Podívajte sa ženy v tehotenstve. 4 až 6 mm za 48 hodín, keď hľaduje. E, tuto je e, taká kazuistika variacej koncentrácie glukózia u dieťaťa s de deficitom enzýmu glyko glykogen syntetázy. Ona nemá... Není chránená pred akútnym znižením hladiny cukru. Podívajte sa tam tú krívku glukóza, ktorá v noci klesá dole až na nízke hodnoty a ono žije. Lebo stúpajú ketolátky, ono žije, ten mozog je vyživovaný tými ketolátkami. Toto je taký graf typický, keď si dáte glicidové jedlo, glukoza vystúpi a tí, čo sa krmia stále sacharidmi, tak potom majú, idú do Má No a preto toto vás zachrání hornú glúkaganu, ktorý spôsobí čo? Glikolizu akutne a keby ste hľadovali, tak zapne sa tvorba glúkozy prostredstvom glúkoneogenézy. Toto je veľmi zaujímavý graf, dávali infúziu inzulínu u ketoadaptovaného človeka, došlo poklesu glitemi až na 25 mg, čo je normálneho človeka, to by to zabilo. Zo 70 normálnych na 25. A nezabilo by to. vo bol ketoadaptovaný, zachránili ho ketoľátky. Keby nemal, tak je mrtvý. Keby ich nemal. Šokujúce účinky tetónov. Termín šokujúce to používajú takí hovštapleri a šarlatáni, ale niekedy pre da, Je to zaujímavé. Takže je to čisté palivo, menšia tvorba reaktívnych fóriem kyslíka, zvyšená antioxidačná kapacita, vyššia účinnosť zabezpečení bunkovej energie, zvyšený výkon a znižená spotreba kyslíka. To sú fyziologicky dokázané veci. No a toto sa potenciálne využíva za účelom zlepšenia insulinovej sensitivity zlepšenie redok stavu, zlepšenie mitochondriálneho metabolizmu pri mitochondriálnych chorobách, spomalenie stárnutia, doplnková liečba niektorých z úvodných nádob. To, to by som mal hovoriť druhej prednáške akcie. No a toto je taký veľmi jednoduchý graf. Nutričná ketóza navodená ketogenou diétou. Môžeme to nazvať hľadovanie bez reštrikcie kalórií a úbytku smalovej hmoty. Tam vľavo vidíte nutričnú ketózu. Za prítomnosti ketolátok vám horí spaluje sa tu. Sekrecia glukagónu je nízka. Dáte cukor, prestane sa tu spalovať. Hen tam máte hypokalorickú ketózu, ktorá sa rieši od toho, že spalujete za prítomnosti ketolátov a glukagónu aj svaly. To je zásadný rozdiel. V tom prvom prípade, keď tam dáte tuk, cukor, znovu sa zvyšuje sekrecia glukagónu. Hneď prídeme k tomu, čo je to glukagón. Ostrovčeky pankreasu neprodukujú len inzulín, máme tam ešte aj iné bunky, hej? Viete čo produkujú tie druhé bunky? Beta bunky produkujú inzulín a alfa bunky čo? Je niekto? Jak chcete potom aplikovať ketogénnu dietu? Alfa bunky produkujú glukagon. Inzulín čo spôsobuje? Spôsobuje oxidáciu glukózy, glukózy ukladanie glykogénu, zvýšené ukladanie tukov a zvýšenú syntézu, syntézu proteínov. Čo robí glukagón? Ten nevylúčovanie v prípade hypoglykémie alebo pri hladovaní. Ten spôsobuje opak. Glykogenolízu, glukoneogenézu a ketogénu. Pri hladovaní. Pri hladovaní. Nie pri ketogénnej toto bola moja práca, preto som tam spomínal toho akademika Niderlanda, ktorý mi to dá 8-krát prepracovať dobre a dobre urobil, už som to nakoniec odpublikoval. Úloha glukagonov v látkovej tremenie disidov. Nikdy som si nemyslel, že to budem teraz využívať. To je druhá časť toho. Tu je taký veľmi pekný graf, ale nie je čas vám to tu vysvetľovať. Snad len z toho vyberám. Viete, čo je rezistencia? Inzulínová rezistencia je stav, pri ktorom sú potrebné vyššie hladenie inzulínu na získanie, aby ste mali normálnu hladinu. Výkenie. Podľa súčasných názorov inzulínová rezistencia má v dôležitú úlohu v patogenéze cukrovky. No, no a čo je najdôležitejšie, vedec Unger, ktorý by si zaslúžil Nobelovu cenu, vyslovil predpoklad v tých každy každý sa mu smial vtedy, že farmakologické potlačenie patologickej sefercie glukagónu pri diabete by mohlo výrazne znižiť potrebu inzulínu. Tento predpoklad podporujú poznatky, že hladiny inzulínu sa dajú výrazne znižiť podaním antigukagónoveho séra. To sú rôzne možnosti, ako to znižiť. Predpokladanie je ďalej toho života. Teraz, v krátkosti, čo to je inzulínová senzitivita? Poznáte glukozotolerančný test a vám vypiť vypieť e, glukózu a potom za 2 hodiny zisťujú, či tam máte cukot alebo nie. Ako to vyzerá? Za normálnych okolností, keď to vypijete, jedna, večerové lyžičky normálne, to obsahuje cukru, celý tento proces, keď ako nahré požijete sladké jedlo, zastaví sa nám produkcia glukózy väčšinou. A čo je dôležité? Stimuluje sa produkcia myokínov, keď robíte svaly, viete, čo sú všetko športovci, myokíny, to by ste mali vedieť. Myokíny vám zablokujú ukladanie tuku a zablokujú vám produkciu prozápalových cytokínov. Látok, látok, ktoré spôsobujú zápal. Podívajte sa, ako to vyzerá pri inzulinovej rezistencii. Dáte si glukózu. Čo sa deje? Myokíny prestávajú fungovať. Glukóza nejde do svalov, ale do tukového tkaniva. A vedie to za následok produkcii prozápalových cytokínov. Celá obezita je zápalový stav. A to je najdôležitejší faktor vaterovenezie. Z sa to teraz my myslí, že cholesterol. No a čo sa deje? Vypijete glukózu, glukóza pečenou by sa mala zastaviť, ale ona sa tu produkuje. A produkuje sa preto, lebo je vysoká satriza glukagó. Je tu porúka signorecie glukagónu. Pro, protizápalové účinky ketogenej diety bol, boli už potvrdené na rôznych umyšacích uh, modeloch. Toto je pán Unger. Tu navíc, ten tam dole na tom grafe, keď on podal, podal, uh, podal uh, látku, ktorá blokuje, blokuje glukagón, došlo k vyviečeniu diabetu. Dneska už máme lietky, ktoré možte liečiť že nemusíte podávať inzulí, ale potlačia vám secreticu glukagónu. Podívajte sa myši, ktoré nemajú glukagón. Oni ho síce majú, ale majú zavolkovaný receptor. Vy, Trmene vysokotlúkovou diétor zo sacharami. Netlstnú a nedostanú cukrovku. To GCGR, to sú tie knokatované myši, tá chudá myša. Glukagón sa nemôže uplatniť. Tento glukagónový receptor je potrebný pre vznik obezity a cukrovky druhého typu. Podívajte sa, aká je plazmatická inzulín u tých myší, ktorým ktorý, ktorý funguje u Inzulin Inzulín zvýšení. Tuk zvýšení. Hyperblikémia. Toto už nebudem ďalej. No a to, to je to, čo som tu spomínal. Antihomeopatický princíp. Netolerované eliminujeme Príklad sú potravinové intolerancie, bola otázka na to. Intolerancia gluténu, imunita je príčina. Liečime to elimináciou glutenu, Intolerancia laktózy, eliminujeme laktózu. Na máme intoleranciu glukózy a my doteraz sme tým pacientom chali. Sacharidy, 80% sacharidov v Keď je tam intolerancia glukózy, tak nebudem im to dávať. To je zralý rozumne. Ten Unger mal aj zásluhu na tom, že ako prvý použil nízko-sacharidovú, dokázal, že nízko-sacharidová dieta je lepšia ako vysokosacharidová dieta. No a teraz, je, to sú novinky, to ste určite ešte nikde nečítali, čo to reguluje? Je tu fibrovorastový rastlín fakto 21. Je celá rada štúdí o tom. Tento, tento faktor je regulátorom celého metabolizmu. Je tu množstvo všelijakých prác o tom, nebudem to tu rozvádzať. No a podávanie tohoto faktora obezným išiam znižuje sekreciu glukagonu a inzulínu, ale nie ostatných polipetí. Inhibuje sekreciu glukagónu vyzolovaných podkladných ostrovčekov pankreasu. Čiže pri nutričnej ketóze to vyzerá asi takto. Vyrúčuje sa nám RGF21, ten vediek se pre z glukagónu, ten RGF21 spolupôsobí s takým kofaktorom, ktorý sa volá ploto, veľmi zaujímavá molekula. Toto ploto je názov podľa greckej mytologie, je to najmladšia sestra z troch sestier bohy, kontrolujúcich osud jedinca, zodpovedná za kontrolu života, rozhodujúca, kto bude žiť a kto umrie. To je takto symbolicky, hej. Na no a bolo bol označený ako hormón mladosti, respektíve súpresorový gén stárnosti. Cynthia Crayon. Máme ďalší faktor, veľmi dôležitý. Cynthia Crayon zistila, že tzv. infuginový receptor DAF2 vra významnú, významnú úlohu pri predržovaní života. Najprv to bolo na červíko a potom sa to zistilo aj na iných zvieratách. Kenyon si tiež všimla, že keď podávala červonú kozu, tak sa ich život, život skrátil. A ona odtedy je fanatička, ma nízko sacharidovú a ketogénnu stravu. A veľmi dobre vyzerá na fotke už na skoro 60 rokov. Tu naďalej jedna z tých ďalšia štúdia podávania betahydroxí maslovej predržilo masl masl masl život červa. Máme tu ďalší veľmi dôležitý. Určite ste počuli o tzv. MTOR. Je to dôležitý senzor živín, ktorého farmakologická alebo genetická inhibícia predržuje život na to, že spoločnosť s ketogenovými diétami. Ketogénna diéta inhibuje M-TOA. Zaujímavé. Čiže mala by predržovanja aj život. Zatiaľ, keď ešte nikto nedokázal, a tí ľudia, ktorí žijú na takej strave, sa užívajú aj 100 rokov, niekto. No a to je kľúčová záležitosť. Čo obsahuje naša strava? Makroživiny, tukry, cukry, cukry bielkoviny. Áno, masné kyseliny, monozacharí. Načo čo sú cukry? A tuky energetický substrát, bielkoviny sú stavebné častice. Potenciálne, keď treba, tak sa využijú aj ako stavebné, stavebné hmotivy, túkiať cukrie, hej, takisto sa môžu využiť ako zdroj energie. A máme tu mikrožilín, teraz teraz nezaujímajú. Pomer makrožilín pre zdravú populáciu podľa výživových odporúčaní je asi takýto, 45 a 65 by malo tvoriť dvoliť cukri, tuky 20 až 35%, bielkoviny 10 až 35%. Bielkoviny nemôžeme, nemôžeme e, zvyšovať. To je dokázané, že to je škodlivé. Čiže máme, ako energetický substrát máme dve možnosti. Cukri alebo tuky. Najväčším nedostatkom týchto smerníc je to, že, že ignoviujú veľké individuálne rozdiely medzi ľuďmi. Jeden potrebuje viac toho, druhý viac toho. Tak ako palivo, jedno a to je na benzíne, druhé a to je na naftu. Ako zistí, ktoré palivo je najväčšie pre konk konkrétnu osobu? To už sa tu niekto pýta. Neviem, čo by to tu skončilo. Toto je dve. Dobre, tu sa niekto pýtal personalizované výživa. Ako zistiť? Čo dáme? Tak máme na to buď genetické parametre, alebo jednoduché klinické parametre. Jednoduché. Čiže genetické parametre sú va variabilita v polymorfizme počtu koupí genoslinný amylázek a genotyp APOE. E. Zatiaľ sa to nevyšetluje. A klinické parametre sú telesná konštitúcia, je jasné, že ten má metabolický syndróm doma cukrovku, tak mu nebudete dávať cukor, nepotrebujete na to ženu iné Na biochemické parametre, to je tu čo sa tu spomínal, HD a tri Táto variabilita, koligivnosť, všetci sme počuli kopíriť to je jedna fascinujúci príklad, významu personalizovanej medicíny. To sa mi tie osoby, ktorí majú malo kopii, tak sú tlsté. Čím viac kopí, tak tým viac ste kránení pred obezitou. Tu na ti dole, na spodu. Tí sú chudí. Sviná amyláza je jediný, jeden zo znakov, s ktorými sa metabolizmus človeka odlišuje od ostatných primatov. Opice majú veľmi nízky, nízky počet týchto kopí. No a populácie sa líšia. Tie, ktoré konzumujú sacharidy, majú veľký počet týchto kopí tie, čo nekonzumujú, tak má úny istý počet. Aký by mal byť optimálny pomer makroživín, aby nedochádzalo k stimulácii hormonov, ktoré podporujú z nich obezity? Existuje všeobecná zhoda, že množstvo bielkovin by nemalo presahovať 30 Ak by bolo množstvo bielkovin vyššie, viac ako 40 až 50 hrozí fenomén tzv. zajačieho hľadovania, ktorý popísal polárny badateľ Stefanson. Keďže množstvo dielkových by malo byť limitované na 30 kalorického príjmu, zvyšných 70 by sa malo rozdeliť medzi kľúčové energetické substráty, teda na cukri a tuky. Najoptimálnejší pomer makroživín, ktorý by tak mohol vyhovovať väčšine zdravých ľudí, teda nejaký priemer, priemer že tukov by bolo povzdu 40 a to ostatné rozdelíme na dve časti, čiže 30 sacharidov, 30 dielkových. Tu máte pomer makroživín v rôznych diétach. Tá posledná, vidíte, je ketogénmach, 88, 88 tukov a zbytok pripada prípada na cukry a bielkoviny, čiže asi tak po 8 Tu máte rôzne diety používané pri miežbovový zetí. Atkinsová dieta tá obsahuje okolo 20 To ešte není ketogénna dieta. Potom idú tuky, vysoko, vidíte, že bielkovina sa od ní nevyšia v podzve ale vyššia sa ten prvý na spodku, to je počet sacharidov. Vidíte ornišová dieta, najviac sacharidov, to je tá posledná. No a teraz, aké je riziko kombinácie sacharidov s tukmi? Počuli ste niečo o pizza efekte? Čo, čo obsahuje pizza? Z cukri 50 cukrov, 30 tukov a 18 pr proteína. Je všeobecne známy fakt, že prítomnosť cukru v žalúdku spomaluje vypraznovanie žalúdočného obsahu do tenkého čreva, čo má na následok spomalenie strebávania cukru, konzumovanie spoločných stupňov. Tento účinok nemá z metabolického hľadiska žiadnu extra výhodu. Kukoslivý kôdár, že má výhodu. Aké je riziko kombinácie sacharidov stupňov? Pizza efekt. Konzumácia tukov, hlavne saturovaných, vedie prechodne k rezistencii ktorá dos dosahuje vrchov po 4 6 hodinách, keď si dáte návanie aj a na obed budete mať tuk, tak budete mať inzulínovú rezistenciu. Vyššia koncentrácia masných kyselín na glukózy, krvi má nepriaznivé účinky na beta-bunky, čo je podstatou známej koncepcie glukolipotoxicity. Na vysoko vysokotúková neketorokedy na dieta vede k obezite aj z toho dôvodu, že voľné masné kyseliny redukujú glykolizu v mozgu. Tam sú ľudia senzoryčné autonomické aj tip prosrední stomoto. to. Ja. chudnutie pri nízkosacharidovej diete, ak chcete chudnúť pri nízkosacharidovej strave treba obmedziť príjem bielkovin poď 5 až 8 kalorického príjmu. Ja nehovorím, že to musíte denne jedávať a celý život, ale keď chcete rýchlo schudnúť. Dobre, musím končiť. Hmm. Chudnutie pri vysoko... O, toto bolo. Určitým kompromisom je striedanie oboch týchto diét. Môžete chudnúť aj, aj pri vysoko Ale to musí byť maximálne vysoko sacharidové, že budete mať 8% bielkovi. A to je tá rýžová dieta Kempnerova, že mal obrovské ús úspechy oni žili na riži, a ovoci, vyklesali im tlarno, alebo boli podvížil. No a kompromisom je striedanie týchto diet. Že raz si dáte tieto pieniu a sme dvakrát do týždňa si dáte to vysoko sacharido. A nič sa nezmení. No a tuto je koniec, To sa mal jednu otázku minula na Facebooku. Stále sa to točí okolo chudnutia. Čo keď máme opačný problém, chceme pribrať? No to je veľmi jednoduché, ne? Tuky plus cukry. Strava zápasníkov sú Ďakujem za pozornosť. Takže dve otázky dostane pán doktor. Myslíte si, že low alebo nízkozacharidová strava je vhodná pri zniženej funkcii štítnej žľazy spôsobenej autoimunovú poruchou? Lekár predpísal T4, odporúča 50% zacharidov nejaké trúzu. Nemá to s tým nič spoločné a štítnať z hlaza už je v podstate zničená a tí ľudia majú tendenciu, keď majú hypothyroidu, priberať. A tu na nejaké riziko sacharidovej stravy absolútne nehrozí. Ten lekár, viete, lekári nevedia o výžive absolútne nič, som vám to povedal. Obmedzte, obmedzte, tútí a to je všetko, čo vám povie. Takže nemá to nič spoločne s tým. Kľudne môžeme aj ketogénnu stravu alebo nízko sacharidovú stravu. Nič sa nestane. Ďakujeme. A je možné správne nastaviť stravy zmierniť prípadne odstrániť alergiu napríklad na premo trávu, ak je takáto. Pri alergiách najjednoduchším spôsobom je eliminácia alergie. No, keď chcete, potom je liečba, že takzvaná špecifická imunoterapia, že sa podávajú, to je vlastne homeopati to vymysleli, že viečite, podobné sa lieči podobný, to je jeden zákon homeopatie. Tým nechcem, aby tu boli nejakí, sú tu lovci šarlatanov, nemám že propagujem homeopatia. No, takže vo všeobecnosti je to autoimunitná, je to choroba z poruchy imunity kde sú stimulované tzv. THT, 2 potom autoimunitne choroby tam je úplne opak, sú stimulované th ako limfocity. Pri autoimunitných chorobách není sú nejaké štúdie, ktoré by potvrdili, takže nemôžem tu povedať, že je to na 100% tak. Ale väčšina správ, ktorých je, tak zvepšujú sa autoimmunitné choroby a, a aj z mojich skúseností. A je predpoklad, tá nízkosacharidová strava je hodná pre každého. Je to kvázi niečo ako panacea. Keď je niečo dobre, fyziologicky dobre, tak to musí učinkovať na všetko. Ale nejak akože Bantus sa zaručí, že to vyviečia atopické choroby a alergie, tak to nemôžeme. Možno, keď sa budú robiť štúdie, nejaké sa zistí to Zatiaľ nič také nemáme. To je v medicinách založené na druhokáze. E ďakujeme. A teda, pre následujú striedanie, príde Vlátov z Vlatovš, ďakujeme za váš výstup. Takže, čo majú metabolicky spoločné všetky tieto zvieratá, ktoré vidíte na obrazovke, spolu šlepom. V podstate, ak sa na to pozrieme po tej vizuálnej stránke, tak v málo, ale je tu veľmi zaujímavý fakt, že bez na to, čo tieto zvieratá skonzumujú a bez ohľadu na to, či sú vegetariáni vôdzovká, teda bínožavce alebo veselžavce, ich pomer Energii po spracovaní na následovne. To znamená, že tieto zvieratá majú smozum ľahké 1 až 16 sacharidov, respektíve to, čo smozumujú, sa premení takéto 16 sacharidov, 15 až 25 bielkoviny, uh, 56 a 77 uh, saturované a hlavne tuky a 1 až 11 poly nenasatené či pufa tuky. Teraz taká kľúčová otázka, že, že máme meno pre túto diétu, ktorú zvieratá Dá sa zatvrdiť, že zvieratá, ktoré sú prirodzené krmené, respektíve oni sami si vyberajú svoju správu, nie sú dopremované človekom, tak sú buď v alebo úplnej doze po celý život. Tuto je veľmi zaujímavý obrazok, familiárne známy zo do stránky a, doktora Piaka. Príroda vytvorila nejakým spôsobom mechanizmy pre rozmaniteľný trávacie trakt, od teda, žalúdka tenkého a hrubého dreva, aby dosiahla tento efekt. To znamená, že... Preto je taká hypotetická otázka, že na čo potrebuje tým pádom človek atómom a že či to, že nám príruhová nahráva túto informáciu, nie je pre nás práve signál toho, že aj tento typ výživy, keď to teda skončí, to naša trvalá zo so trakcie energeticky, nie je podobný. Tu je napríklad taká zaujímavá informácia, že ako vyzerá tráviaci tráviaci našich tráviaci primátov, ktorí sú veľmi málo tráviaci geneticky od našej výbavy. Tam tam si tráviaci tráviaci že že tráviaci tráviaci a tráviaci a majú, a tráviaci tráviaci tráviaci tráviaci zdorila tráviaci tráviaci tráviaci tu by som sa zastavil na takou uh, zaujímavou myšlienkou, že ak si zobriete, že aj ten najinteligentnejší klimát dokáže, povedzme, nejakú posunkovú reč a častočne dokáže komunikovať človekom, tak si zoberiete, že to dieťa dokáže, povedzme, v roku, ja neviem, možno v jednom roku života, možno trošku neskôr ako ktoré. A teraz by ma také zaujímavé, že keď s nimi vzdielame také veľké percento a taká veľmi malá percentuálna rozdielnosť medzi nami a medzi nimi, tak čo by sa stalo, ak by existovali ľudia, ktorí mali povedzme o rovnako percento väčšiu inteligenciu? Môžu by sa smiali z toho, že ich trojročným dieťa dokázalo získať nobelovú cenu alebo nejaké iné veci, ktoré my považujeme za maximálny vrchol intelektuálnej kapacity. Čiže je tu veľmi zaujímavé konštatovanie, že keď to, za to nie je žiadne zaklinadlo alebo nejaký krízový metabolický režim, je to niečo prírodné nastavenie, ktoré je, by malo byť správne aj pre človeka, aj pre zvieratá. Keď budete potrebovať odborné odkazy k týmto informáciám, tak v tom oficiálnom fere, v nájdete tam dole na kliknutie. Teraz je problém ten, že máme tu nejaké oficiálne odporúčanie, nazvime to dogmu, je tu nejaká odporúčaná pyramída, strávania, rôzne porcie, a Michal to tu už spomínal. A keby sme sa trošku zahrali alebo trošku to robili si srandu, tak v podstate takisto aj tá ta prvá pyramída je vytvorená nejakým spôsobom nejakými oficiálnymi korporáciami a takisto aj táto ta druhá pyramída je akože vytvorená oficiálnymi korporáciami, kde je veľmi možno očakávať, že povedzme, také mezi McDonald's vám budú odporúčať 11 razdania. Čiže problém je ten, že ak chcete tento, túto záležitosť riešiť, tak Sice mohlo by stačiť odstrihnúť toto spodné poschodie tej pyramídy, ale nevyriešia sa niektoré dôležité a, problémy. A zase máme tu nejaké alternatívne veci, čiže máme tu nejakú pyramídu napríklad vegánov, a potom tu máme nejakú pyramídu napríklad vegetariánov, kde chýbajú tie teda, živočíšne veci. Len problém je, že mnohí vegetariáni si tú pyramídu spravia takúto tú že a, majú taký pocit, že by niečo potrebovali neustále konzumovať. Lenže bez ohľadu na to, či tú cukriky tam budú alebo nie, tak a ten objem potravín, ktoré sú, povedzme, toho sacharidového typu, tak oni budú tak či tak stimulovať veľké množstvo glukózy a tým pádom vlastne, či tam bude vysoký glykemický index alebo nie, bude tam vždycky vysoká glykemická nároč. To znamená, že sa ten človek nevyhne tomu, aby ten metabolizmus stále posúval do tej roviny, kde, tie, kde tie bude stále pracovať v tom cukrovom režime alebo provokovať ten cukrov, alebo trénovať ten cukrový motor. A keď sa pozrieme na to posledné poschodie, ono to má aj dokonca istý spôsob taký fyziologický efekt, lebo mozog je veľmi citlivý na chybajúce, jednak samozrejme na hlad, to je prvý faktor, ale je citlivý na chybajúce živiny tela. To znamená, že títo ľudia, ktorí povedzme, konzumujú tieto cukriky, má to istý dôvod, prečo ich jedia. Lebo oni si interpretujú chuť na sladke, áno, tam si nejakú sladkosť, alebo niečo podobné. No že to nie je chud na sladke, to je signál toho. Že v tele chybajú nejaké kľúčovej živiny a ten človek je s vysokou pravdepodobnosťou podvýžimený. Dá sa samozrejme tvoriť nejaká pyramída, ktorá by symbolizovala nejakým spôsobom tento koncept, ktorý tu dneska prezentujeme. Tam je kľúčové to, že vlhý percentuálny podiel práve tvoria tieto tuky. Je to veľmi podobné tomu, ako dieto sa stravujú práve tie zvieratá, ale teda celci, ktoré sme spomínali na načiatku. Problém je ten, že tento graf podobný už mal tam aj Michal, že ak sa nevyhneme tej provokácii e, toho cukrového metabolizmu, tak e, jednoducho neustále budeme mať vysoké hladiny inzulínu a pri vysokých hladinách inzulínu nie je možné spalovať buď aspoň nejaké gramy tuku za minútu, alebo sa stane, že to teda tam žiadne. Tam ten graf vpravo definuje to, že čím vyššie sú hladiny inzulínu, tým nižšie alebo žiadne tie možnosti v rámci spalovania tuku. A teraz problém je ten, že... Je to veľmi praktické. Vymenili sme proste veľmi ťažko dostupné a ťažko zohľadateľné kalórie, najmä teraz z toho živočišného typu, za tie, ktoré sú povedzme lacnejšie, ale sú bohužiaľ aj prázdnejšie, ale dá sa naopak aj mať neadekvátnu ako keby, fyziologickú odozvu na náš metabolizmus. A podstatné je kľúčová informácia, že my sme jediný cicavec alebo jediný živočík na svete, ktorý si dokázal vytvoriť environmentálne prostredie okolo seba. A to znamená, že my môžeme si kúpiť aj v zime banány, alebo zrna, alebo čokoľvek iné. Pričom veľmi dobre vieme, že keby sme chceli spedať na to lokálne aj potraviny, tak v zime vám nevyraste banány, ani vám nevyraste proste zrno, pretože je o, málo slnka a tak ďalej, čiže my za to platíme tú biologickú dáň. Čiže, no, a naučili sme sa robiť to, čo by sa robiť vôbec nemalo. Čiže jaden problém nie je to, že uh, náš metabolizm nefunguje správne, ale to, že ignorujeme isté uh, súvislosti. A podstatné je, že ak máme tu to a máme zdravodné problémy, tak tie sú istým spôsobom nevyhnutné, pretože bez tejto adaptácie by sme jednoducho neexistovali. Čiže dá sa povedať, že cukrový metabolizmus je istým spôsobom veľká záchrana. No a teraz otázka je, že prečo ľudia načerpávajú inšpiráciu a štandardy niekde úplne inde. A teraz, m, toto je veľmi zaujímavé, mňa to veľmi načíňa, keď si zoberiete týchto psov, a ja ich nazývam tak, že malý je na tokový pohon, veľmi zaujímavé až dokonca obdivuhodné vlastnosti majú a čo všetko dokážu. Napríklad pri tých závodoch dlhých dokážu okolo 1600 km prekonať za 10 dní, to je 160 km za deň. Priemerná rýchlosť behu je 13 km. Denne skonzumujú brutálny balík energie. Čo je veľmi zaujímavé, je, že majú až 80 70% viacej mitochondrií na jednu duchu ako človek. To je veľmi zaujímavý údaj. A potom netrenovaných hasky, ale teda tento ťahací pes má okolo 180 a takých vysoko trénovaných má až 300 WLT max. Uh, problém je ten, že on predýcha nejaký odmeň kyslící za minútu a to sa prepočítava na hmotnosť. Čiže ja napríklad keď mám VOD 55, tak keby som mal 100 kg, tak mám trestným orientačným 40 ale keby som mal 25 kg, tak mám možno 80-95 čiže tam je to kľúčové že sa to prepočítava na hmotnosť, ale aj napriek tomu majú pomerovské VOD. To znamená, že ich metabolizmus alebo celá tá mašinerie je veľmi výrazne prepracovaná a tuková. A čo je najzaujímavejšie z toho celého, je, že dokážu regenerovať už počas fyzickej záťaže. To znamená, že celá tá záťaž, ktorú oni absolvujú, je pre nich taká nízka, alebo teda v nízka, že taký nízky metabolický stres im to spôsobuje, že dokážu regenerovať už počas záťaže. Preto no, preto v niekom napadne, že ako je to fyziologicky možné a v podstate sme si na to odpovedali aj cez tieto body. A treba sa toto nejakým spôsobom inšpirovať, pretože tieto mechanizmy metabolické existujú práve aj v nás a je to len otázka vedcov, či ich dokážeme využívať a či máme tie poznatky na to, aby sme ich mohli využívať v náš prospech. No, tento obrázok je určite zaujímavý. Problém ten, že kojenie je dar prírody a my sa nebavíme o niečom, že boli nieký, že toto sa bavíme o nejakých zmysluplných alebo vymyslených nejakých metabolických režimov, My sme sa v tom už aj nachádzali. A tu je veľmi zaujímavá informácia, že tým, že bola vysoká umrtnosť klenicov alebo novolodincov, v histórii už že akékoľvek genetické odchýlky, ktoré viedli k prežili, boli mimoriálne posilnené evolučným tlakom. To znamená, že druhý bod je, že v mlieko je samozrejme naprogramované geny matky, ale od kvality mlieka záleží to, či ten jedne prežije. A keďže prežili iba tie deti, ktorí mali kvalitnejšie zložené v mlieka, tak... Toto mlieko bolo optimalizované, na to evolučným tvakom a môžeme ich nazývať aký perfektnou potravinou alebo aj super potravinou. A ak sa táto potravina nerozstane do kontaktu s týmto dieťaťom, tak si pozrite, aké zásadné rozdiely sú medzi niekoho dieťaťom, alebo či ja dieťaťom, alebo vôbec niekoho dieťaťom. Veľmi európske rozdiely, či sa týka umotnosti a zdravotných problémov. Čiže je to uh, super potravina. Je to A teraz čo je veľmi zaujímavé? aké je zloženie materského mlieka, a naposledy na našom imente, keď sme tu boli spoločne, tu ozneli nejaké otázky, tam Michal sa pýtali, že prečo materské mlieko teda toto spôsobuje, keď obsahuje tak strašne veľa cukrov, a obávam sa, že domá úloha v tomto smere nebola splnená. Je pravda, že áno, laktozá tvorí okolo 7 na liter, a tuky tvoria okolo 5 Oligosacharidy to sú také prebiotíka, Opea pobiotíka je ako 1,5%, bylkový nie okolo 1%, alebo niekde aj menej. je voda, ale čo je zaujímavé, že po strávení materské prvníko poskytuje 54% charydov je 28 až 35% charydov, 7% bylkový, a takto vyzerá pomer tukov, ktoré sa nachádza v materskou neu, to znamená, že keď si všimnete, okolo 80% sú saturované a moline sa ten tuky, to znamená, že tieto tu aký majú efekt? Lebo vo väčšine prípadov sa práve premenia uh, na petróny a tie slúžia ako hlavný zdroj energie pre veľký mozog. Keď si zoberiete dieťatko, aký veľmi veľký má mozog v s telom, tak jeho moloček, jeho telo alebo hlava je, tvorí 28 veľkosti tela a spotrebuje až 74 celkovej prijatej energie. A v podstate oni okrem toho, že majú tieto uh, safanúfatúky nejaký iný podporujúci účinok, tak... Uh, Všetky tie tukové látky v tom mozgu deti sa tvoria práve s, ketonom, alebo s a už s ketónou. A akákoľvek aj mierne zvýšená ketóza, alebo produkcia ketónov je esenciálna pre mozog a prežitie intonovodejca. To, že materská menka obsahuje nový mnoho a tak ďalej, to je relatívne známe. To znamená, že taký záver by sa dalo povedať, že ak ide o príjme tukov, ktoré budeme rozoberať trošku neskôr, tak saturované a nenasitné tuky by mohli tvoriť práve najväčší podiel z konzumácie tukov, nielen pre deti, ale aj dospelých. A potom odborné zdroje, keď budete potrebovať na prekliknutie o ktoré sme sa bavili, nájdete tu. Čiže bola otázka, že ako si odmerať nastavenie svojho metabolizmu. Na túto problematiku som sa pozrel trošku z iného, voľa pohľadu ako štandardní odborníci. z toho pohľadu pyro vyšetrenie môže pomôcť odhadnúť nasledovné vecitele to, ako. Funguje o fyzika vo vašom tele, to sú tie parametre, ktoré sa týkajú aj membrán rukových mitochondrií a tak ďalej. Aké vysoké je teda mitochondria na zdrave, a do akej miery je mozog závislý práve na glikóze, aká je flexibilita alebo gramotnosť a metabolizmu, a aká je vaša maximálna oxidácia tukov za minútu, ktorým by sa smerom mohol tým pánovom zrklať týmto systém informácií uberať do až celkovo ale aj trénikových platíkov. A samozrejme môže to som indikovať, že aké zdravotné vyšetrenia dodatočne by si mali absolvovať treba za toho pretože bežne nie sú dosudné akces poísť o ňu. No a o tejto unikátnej forme zobrazovanie týchto dát sa budeme vidieť ako keby to je v tom poslednom bloku, nám to rozoberáme veľmi do detailov. Tuto len spomeniem, že za štandardných okolností, keď pôjdete na takéto vyšetrenie, tak vám budú zistivať to, nemáte aerobný práh, aké máte, alebo anaerobný, aké máte pozitívky týchto práh, práh, prípadne aké máte maximálny plus, maximálne hodnoty max a tak ďalej. Len problém je ten, že tieto údaje sa do veľkej miery nemenia, alebo menia sa len veľmi minimálne, sú trošku meniteľné tráningom, ale nie tak zásadne ako údaje ktoré sú napríklad ajrovný základ, maximálna oxidácia cukov, kedy vám končí kvýto tukov, kedy naopak začínajú jeť cukry, kde máte nejaké ketokarické pásy a tak ďalej a tak ďalej. si tieto pojmy jednotlivé v poslednom bloku. A, tak tak. Takže, a, keď by sme sa bali o nejakých praktických krokoch, ktoré by vám mali pomôcť zlepšiť práve tú metabolickú flexibility alebo tú prácu toho cukového metabolizmu, tak ideme na následovné. Tu je dôležité pochopiť, že všetkým tieto odporúčané faktory sú istým spôsobom stresové faktory. A keď sa so stresom nenarába citlivo, respektíve, prv. poviem, hlad, ne? prvým mám ja, práce s ja. keď je niekto štandardne zvyknutý na nejaký iný príjem cukrov, tukov, biokovin a začne veľmi výrazný experimentov, môže to byť problém alebo prílež veľký stres. Takisto aj hlad. Hlad je perfektný alebo veľmi silný biologický faktor, mám byť cenný, lenže, keď niekto je veľmi metabolicky negramotný a on začne hľadovať príklad poviem, 16 hodín denne, tak to je proste návodná, nie je veľmi dobré následky. Ďalší faktor je ako strategie, ktorí by sa mohli používať práve sakharidy, či vtedy pretredním, potredním, cez deň a tak ďalej. Svetl, veľmi dôležitý faktor, veľmi výrazne ovtúňuje vašu hormonovú sústavu. Ak celý deň, povedzme, že aj keď tvrdo trénujete, máte nejakú fantastickú životosprávu a večer pozeráte, keď do monitoru a máte zapnuté svetlo a narúšate svoj cirkadiálny rytmus, tak z dlhodobej perspektívy to vôbec nie je niečo optimálne pre vaše zdravie. Chlad, takisto stresujúci faktor. Ale do aké miery? Niekto sa môže obdĺžovať to výrazne, niekto menej. Tiež to závisí od fyziky, ktorú máte vo svojom tele, ale takisto. Odtiaľ, odtiaľ. A tú mieru si potom neskôr posúvať. cez stres, ale nie je veľmi výrazný. Opäť toxicita, to je niečo, čo vieme ovplyvniť cez ako akú kvalitu potravy do seba vkladáme, alebo aké environmentálne prostredie, z ktorého kde pívame a tak ďalej. A opäť samozrejme pohyb ako taký, alebo pretoženie, takisto veľký stres, alebo stres, alebo malý stres a tak ďalej. Automatický to je to, že spíme s mobilom pri hlave alebo niečo podobné, zásadné faktory, ktoré ovplyvňujú aj to, ako fyzika funguje v tela. Tu si tie body zlomu v nejakým spôsobom nakreslené a tam je kľúčové to, že e, môžu mať veľmi pozitívny vplyv na vaše zdravie, ale naopak aj veľmi negatívny, ak sa s týmito faktormi neprijatuje primerane a nejakým spôsobom prihľadnite na vaše individuálne zvláštnosti, čo je z ďalšieho štúdia. A v poslednom bloku, treťom, a ja si myslím, že úplne najdôležitejšom zo všetkých, si povieme o tom, aké štandardy by mali byť vo fyzickej a metabolickej zdatnosti. Otvorili tom túto tému aj úplne na náčiatku. Ako interpretovať výsledky spírov energetického vyšetrenia? Ďalej, aké základné odporúčania máme pre konzumácii makroživým praktické? 10. rok pre zvýšenie mitofondriálne a mitochondrialného zdravia a metabolické, alebo mitochondrialného výšetrenia. Ako kvantifikovať svoje zdravie, čiže aké dodatočné zdravotné vyšetrenie je vhodné absolvovať, aby ste nepodliehali úziam, či to, čo robíte, je správne alebo nie. No a to asi poviem, nejaké, budúcnosti, nejaké trendy v budúcnosti v rámci malážnetu svojho zdravia a životov správy do vyšších rokov. A, ďakujem za pozornosť. Poďme na otázky. Vlado, kedy teda sme si mysleli, že práve, na zdravi, práve po zdravých tukoch, ale doktora Pirako hovorí niečo iné. No. To je vec, že uh, toto si treba odkontrolovať. Dá sa to veľmi jednoducho skontrolovať. Poviem sa preto v dlho baviť o tom, že aké zdravotné parametre na sometilo sledovať a vďaka nim zistíte, že ty, či to, čo robíte, či konzumujete tie satelity v správnom čase a v správnom je zdravé alebo nie. Pretože niektoré parametre, keď vám skočia, tak vám dajú jasný signál o tom, že aha, niečo konzumuješ príliš veľa alebo v nesprávnej kombinácii. Čiže budeme sa hovoriť, aké presné uh, dodatočné odborné vyšetrenie je vhodné a aby ste prestali podliehať tým ilúziám, či to, čo robíme, je správne alebo nie, pretože toto môže byť aj dosť individuálna záležitosť. Ako pri iskosnatridovej správe získajú, skali dostatok výkovinu potrebný na intenzívne športové výkony. Je dobré teda takýmito výkony doplňať suchor? Tak veľmi dobrá odostáva, veľmi pekná by som povedala. No problém je ten, že my sa bavíme aj intenzívne, to sú asi Tak to tak bolo. Je tu napísaná intenzívna športová divízia. Asi aj, aj národná. Problém je ten, že e, tak dlho je, že vládny vôbec lepšie vôbí, ale to je také veľmi otrpávané už dneska. Keď sa dostane do istého fázy duchoveho metabolizmu, tak vaše telo prestane tvorí také veľké zásoby k a prestane byť aj o týchto zásob výrazne zámysleť. To znamená, že budú tam nejaké zásoby, ale oveľa väčšie sa budú tvorí. Máme triglicéruby slovo ako zdroje energie, ktoré vám efektívne fungujú, veľmi rovnocené. A problém je ten, že je to len otázka toho nastavenia toho metabolizmu, že ste schopní tento zdroj energie využiť. A je pravda, že mnohí pri prechode na túto stravu, ak to preženú a nenastavia si ten protokol tak postupne a budú to preháňať, zaznamenujú pokles tej svojej výkonnosti, hlavne tej dynamickej výkonnosti. Ale ja som takisto anérodný športovec, s anerobnými športovcami mám veľmi málo niečo spoločné, takisto zápasím, robím akrobacie a tak ďalej a s týmito vecami nemá. nemám. Aj s týmito vecami problém nemá. No a sa tak? Dáne a... štiedla, lebo táto otázka vždy skončí na mieste. Je možné, mm. aby maratónský bežec preša na kukový metabolizmus a podáva nadiaľ aj kvalitné výkrony? S tiekedy už potocami mám veľmi dobre skúsenosti, pretože s nimi veľkom pracujem, pretože u nich práve toto nastavenie metabolizmu má najväčší alebo najľahšie ukazateľný význam. Naopak, práve pri anaeróbnych šlotococh sa veľmi ťažko dokazuje, či ten protokol je úspešný alebo nie, pretože častokrát tí šlotocí preťažení majú rôzne fázy superkompenzácie, raz je dole, raz hore, zničený nervový sústavu a tak ďalej, raz nezregenerovanú. Takže anaeróbni šlotocí, budeme sa o tom baviť, ako porovnávali dve skupiny šlotocov, to sú tie vysokosacharidoví a tie v jednej štúdii, ktorá ešte nebola publikovaná, ale bola predbežne publikovaná, tak á, ako je možné využívať zdroj energie, ktorú máte na sebe až do 95, 90%, to znamená, že na 10% šplot, ktoré spotrebuje možno s zacharídom a, a to je schopný si pokryť a, buď z toho, čo skonzumuje tým a, tréningom, ale sú športovci už tak ďaleko v tom metabolickom tréningu, ktorí idú na maratón hladný, celý, celý počas tá maratónu kozumu veľmi minimum zdroje zbroje väčšinou používa špeciálny škrok, o ktorom sa budeme baviť. A, vôbec nepoužívajú také množstvo energie, ako je štandardné športové znárodného charakteru. Ale o tom si povieme určite aj v tretom blohu. Takže, ak dovolíte, tak by som začal. Mal som dilemu, že čo vyberem, lebo mi by jedna téma navyše. Mal som hovoriť o klinickej aplikácii, ale to sa mi zdá trošku nudné, tak ja to veľmi, veľmi stručne zhrniem. Sú tri základné oblasti využitia ketogénej diety. To je v prograde to redukcia hmotnosti, metabolický syndrom, Druhá skupina sú nervové choroby, kde pôvodne sa táto liečba používala, hlavne to už je takmer 100 rokov, u detí s epilepsiou Je to jedna z najúčinnejších terapií epilepsie. A potom sa na to zabudlo, lebo samozrejme, že na tom sa nedalo moc zarábať, tak prišli lieky antiepileptika. No a tretia veľmi zaujímavá oblast je liečba rakoviny. Tu na zatiaľ sú len predbežné výsledky, u zvierat tam to perfektne funguje a... Čaká sa na výsledky teda väčších štúdií, ale zatiaľ ako podporná liečba nemá to nežiaduce účinky a pomáha to tým pacientom, ktorí majú štandardnú klasickú liečbu rakoviny. Takže to bola tá jedna téma, ktorá mala vlastne narazovať, narazovať na, na tie predošlé prednášky. No a na, na záver som aj chcel povedať niečo o paleo, o paleo výžive. Pretože vlastne odtiaľ pochádza celý tento základom je vlastne ale o výživa, ako sa stravoval práč človek. A ten sa stre, zrejme stravoval tak, že je to veľa tuku. No predtým ešte poviem niečo o, ako sa máte orientovať, aby ste nenalietili na takých šarlatánov, ako som ja a Vládu Zlatoš. Dobre? Takže dnešná doba je o mnoho iná, ako keď ja som študoval chodil som ovešaný, že som mal úplne vyťahané ruky a svalovicu, keď som chodil po knižniciach. Lekári takisto majú veľké problémy orientovať sa v tom množstve informácií, pretože sú zaťažení, všetko to je orientované na farmabiznis a tej výžive sa venuje málo pozornosti. Čiže ako sa neutopiť v základe týchto informácií? V prvom rade používať vlastný sediacký rozum, počúvať vlastné telo a rady vašich mamiek. Konfrontovať vaše skúsenosti s odporúčaniami založenými na medicíne založenej na dôkazoch. To je ale dosť náročné. To ani lekárne nedajú. Konfrontovať vaše skúsenosti s názorných skutočných expertov. To môže byť tiež problém, ale keď kto trošku rozmýšľa, tak počasie sa zorientuje v danej problematike. Nezabíjať čas študovaním bulvárnej a šarlatanskej literatúry, ktorej typickým znakom sú bombastické titulky, vychytávanie, čerešničiek, vyberanie a podobne. Vody 1 a 3 sa týkajú hlavne ľudí, ktorí buď z lenivosti alebo z iných dôvodov, že na to nemajú, nemajú záujem o informácie založené na medie, medicíne založené na dôkazoch k tomu prvému bodu, ako používať vlastný rozum. Ja som začínal ako to tu bolo spomenuté, a cvičil som jogu. A spolu s tým vlastne som sa dostal, som bol pláres, mal som aj prvú výkonnostnú na Prsia a môj tréner, prvý, prvý teda rekorder v Československu v Delfíne, Stano Samuhel, naviedol na tento smer. Na no čo ma zarazilo všetí ogíni? Keď si pozriete, pri, tých, pri, pri tej ich úžasnej satrickej strave, pri ktorej sa má podľa aj a vied dožiť 600 rokov, tak živi veľmi krátko. S vami Vivekananda, 39 ročný zomre. Podívajte typické prejavy eh, metabolického syndromu. Param Mahansan, môj Moj bradik všetkých poznal, už vidím na krúti hlavou tam. Lahiri Mahaśana. Dožil sa 66 rokov. Tento sa to dožil trošku viac, ale vidíte, aké pneumatiky má na druhu. Tento bol veľmi známy. Ten sa sice dožil 100 rokov, ale keď si pozrete video, ako vyzeral, mal Parkinsonizmus, träsli sa mu ruky, totálne dementný. Ešte 50 rokoch takto pekne cvičil, tá fotka, ako tam je, perfektne cvičil. Máte to na Na čo jedli? Jedli satrickú stravu, ktorá mala podľa tých najstarších spisov mohli žiť 600 rokov, podľa tých miernejších už odpo... správ takto malo byť 100 až 150 rokov. To bola sadnická strava pre svedcov a meditujúci. Potom je rajasická strava, tá bola pre kráľov a bojovníkov. Všetky tie kastú, ale ináč jedli meso, to je podstatné. A tamasická strava, tá bola zakázaná. To je tak, ktorú vlastne odporu zakazuje aj náš guru. Teda zabije. Už Mahatma Gandhi hovoril, ktorý bol sám vegetarián, ale z etických dôvodov, že je zrejme, že človek nie je schopný je nie, neschopný existovať buz, buď bez mesa, alebo mlieka a mliečných produktov. A každý, kto klame ľudí týmto spôsobom, alebo súhlasí s týmto podvádzaním je nepriateľ Indie. Vždycky on po tých dlhých vegánskych obdobiach ho museli kriesiť ko kozým mliekom. To som ukázal preto, že mňa toto napadlo, že to používanie zdravého roz rozumu. Mal som kognitívnu dizonanciu. Na jednej strane niečo sa odporúča a na, na druhej strane vidím, že to nefunguje. Tu je ďalší príklad, že to nefunguje. Čo odhavila múmia kráľovnej Hatšepšut? neviem, ako sa to vysvetlú, ktorá vládla v Egypte pred 3500 rokmi. Typický metabolický syndrom, pokazené zuby, paradontoza. Ťažká aterospleroza na egyptských múmiach. Jakú stravu kombinovali? Konzumovali tú najlepšiu stravu, ktorú by vám odporučil náš guru, Alebo USDA pyramída z roku 1990. Vidíte, že aj tam mali obezných ľudí. Už. Fruktóza. Veľa ovocia. Hovorila sa to, či veľa ovocia je dobré. Viete si predstaviť, že pračlovek žili sme 2,5 milióna rokov do Beladovej. Teraz sme v interglaciálnom období. Boli krátke interglaciálne obdobia niekoľko tisíc rokov trvali. A tam polovica Európy bola zapla zaplavená, Ameriky bola zaplavená Lago, aj Európy. A ako to vyzeralo v Afrike? V Afrike to bolo tak, že sa vytvorila púž, lebo bolo strašne sucho. A tí naši predkovia, ktorí predtým žili na stromoch, museli zviesť dole a hrabať sa v zemi, aby vy vyhľadali nejaké hluzy. Zdrava strava podporujúca vznik žlčníkových kameňov. Zistilo sa, že tí, ktorí majú, sú vegetáriáni, majú väčší vysky žlčníkových kameňov, lebo ten žlčník, keď mu nedáte tuk, nízko-tuková strava, tak sa nehýbe. Určite každého musí napadnúť, že pri takej hypertukovej strave, že asi dostanete zápal žlčníka, alebo koliku. Áno, môžete dostať, keď máte už kamene vytvorené ale že by to zhoršovalo, alebo teda vytvaralo dispozíciu žlčníkových taká takáto hypertukova dokonca s nasycenými tukmi. Nie sú o tom informácie a skôr prátny opak. Sú dve štúdie, nemám ich tu nám. Som nestihol to, lebo sa mi pobavol počítať. Vegetariánske celebrity a ich postavy. Bohužiaľ, musím toto znovu ukázať ľudia, dúfajú, že keď budú mať vegánsku, vegetariánsku stravu, že ich to zachráni pred rakovinou. Nie, ja nechcem hovoriť, že to bolo z, z toho. Možno už mali predispozície. A to je vlastne tá presne, Nemáme zatiaľ vyšetrovace metódy, že... Zvore nám povedia, že ty, keď budeš jeť soju, tak dostaneš rakovinu prsníka. A podobne. No ale podívajte sa, zdravý rozum zase. zase. Naše staré babky... Toto je profesor Fred Kummerov, ktorý už má 100 rokov tušil. Ešte pred dvoma rokmi písal perfektnú jednu prácu o cholesterolu, ktorý, povedal, že, ktorý ukázal vlastne, že cholesterol vôbec nehrá, nehrá významnú úlohu. To je len jeden z, jeden z faktorov, ten asi ten najpolkú poslednejší. Príjem cholesterolu. Z tej Alberta Hofmana, potom 101, myslím, umrel, sa opýtali, že prečo tak dlho žije. Dve surové vajcia s musli hraňajkami a hovorili, že vo vajci je všetko, čo človek potrebuje pre jeho vývoj, fungovanie, sú tam vitamíny, minerály a hormóny. De Bejky, najlepší chirurg, kardiochirurg na svete, ktorý dlho, dlho pracoval. Nebol žiaden vegetárián. Život, toto je doktor, doktor Lutz, ktorý mal fantastické výsledky u diabetikov ale aj iných pri, pri, pri použití nízko tukové, až skoro, skoro ketogénnej strany. Dožil sa 90, 97 rokov, alebo 98. Môj detko sa tiež dožil 97. Nebol žiadav vegetarián nejedol žiadnu zeleninu. Celý život. Dieta doktora Wolfganga Ludca. Náraneky, dve vajca ze slaninou, šalta smotaní, šalta kávy, na desiatú syr s maslom, na obed meso alebo ryba, na večeri skúdené plátky, síru a maslo. Niekto sa tu pýtal, koľkokrát si môže dať meso. No vidíte, koľkokrát. dožil sa skoro 100 rokov. A jeho pacienti sa mali fantasticky. Tu máte tieto babky. tuším, že mali 2014 rokov. Každá obubovala slaninu. Tu je ďalšia 115, 115 ročná slanina. Vys pekne vysmaženú. Toto je Vátej Brojnick, 113 ročný, žiaden vegetarín. No a toto je Henry Allingham, ktorý povedal, že čo je najlepšie prečo tak dlho žil? Cigarety, whisky a divoké, divoké ženy a dobrý zmysel, teda pre humor. No a nemusíme ísť ani do Ameriky, aj u nás možno ste videli túto reláciu s pani, pani Leticou Pandelmayerovou, ja tam tancovala, ak perfektne je to pálilo. 94 ročne. A jak to vyzerá vo svete? Tí naši odporúčajú, tie naše guideline. Na jednej strane máme obrovskú obezitu, na druhej strane máme obrovskú podvýživu. Ale nemyslíte si, že tí, čo sú obezni, že sú dobre živení, krvá mlieko, ak hovorívali starí ľudia. Ráda, že sú podvýživení. To už som spomínal. Docent Lietava hovoril, že jednostranná strava, napríklad vegetariánska, kam vede a Aj obeziti. Pokiaľ má človek celiakiu alebo nejakú inú chorobu, tak samozrejme, že bude chudý a podvýživený. Nedostatky obilninovej stravy, to, čo ta pyramida vám ponúka, je to nová potrava, ktorú človek začal konzumovať pred 5 až 10 tisíc rokov. Tam nie ten problém, ten gluten. Problém je to, že je tam veľa sacharidov. To je hlavný problém. Je tam síce aj iné veci nevhodné. Vysoký obsah antinutrientov, a toxický látok, fitáty, oxaláty, inhibiratóry, Potreba tepelnej úpravy. Viete, čo robím sa s tepeľnou úpravoch takýchto, takýchto potravin sacharidových? Akrylamín a agis. Vegetáriani majú najväčšie koncentrácie agis. To sú glikačné produkty, ktorí majú cítianu. Oni sa vytvoria, buď ich prijímate potravou, alebo sa vytvoria vo vašom tre, tele. Moja dcera mala diplomovú prácu o, o stravovaní stravovaní adolescentov. Najväčší výskyt týchto cereáli je najväčším zdrojom sodnika. Ináš ten sodnik nie je až taký nebezpečný, lebo sú dva typy ľudí. Jedni sú solstritliví sol a druhí sú sol ktorý tolerujú väčšinu množstva. To je zás príklad personalizovanej výživy. Tu nás zase vidíte následky konzumácie antinutrientov prítomných v cereáliách. Tá najčervenšia farba, to sú tie najväčšie deficity. Pozrite sa na Indii. V Indii najväčšia umrtnosť. Najčastejšie nutričné deficity podľa VHO. Deficit železa, deficit jodu, deficit vitamínu A, zinku, folátov a tak ďalej. Toto je posledná správa amer americkej potravinovej spoločnosti, ktorá poukazuje, ktoré deficity nutričné stále sú prítomné. Jak je to možné, keď máme takú úžasnú stravu? Tú pyramídu. Percento populácie s, s, nízkym, s nízkym príjmom potrav. Deficit vitamínu D, tak ten sa netýka až tak potravila, pretože sedí každý pri počítači a ja nechodí von. Deficit vitamínu E, skoro 80 Deficit magnézia. Skoro každý, kto tu sedí, má deficit magnézie, ani si to neuvedomujete. Kalcium a tak ďalej. strašne úžasne zdravá strava, zdra, toto som nedávno dal na stránku. Spôsobuje riziko malformácie. My sme si mysleli, že Bukovský m, rozpráva, že fortifikujte kyselinu v listovú. Kyselina listofortifikovácia, to je není tá kyselina, to sú není tie foláty, ktoré sú v prírode. Hrozí tam riziko rakoviny. Ináč na Slovensku stále používame prípravok, ktorý, ktorý obsahuje 20 acidných folík, ktorý obsahuje 20 väčšie množstvo, ktoré odporúčame množstvo. No do, to sa vedelo, že deficit B12, že spôsobuje neurologické poruchy, ale spôsobuje aj toto, aj toto. Takže Bože chráň, aby ste boli vegetáriani počas gravidity. Teraz som mal jednu pacientku, ktorá bola u takého čišti, čističa. Viete, kto je čistič? Už som to v úvode povedal. Čo vám čisti váš organizmus. A poradí vám čistiacu dietu. Jedna takáto čistiaca pacientka skoro zomrela na Druhá bola, Druhý pacient mal 24-ročný bolu druhého čiš, čističa, ktorý mu tiež poradil, mal ulceróznu kolitídu. Bohužiaľ smutný prípad. 24-ročný fešák chlapec. A pomiesiaľ som sa dozvedel, že leží na chirurgii a už mu vyčistili brušnú dutinu, že mu odrezali skoro celého väčšieho takáto strava vegetariánska, keď mám ju poradí nejaký čistič, ktorý dáva takúto stravu každému a ešte zoberie za to peniaze. To je jedno, čo máte nejakú chorobu. všetko jedna, jedna liečka. A ľudia tam chodia. A potom, keď im zále, sa to hambia povedať, že je o koho môžu. Podívajte sa, toto je stará štúdia, keď sa sledovala, sledovala výživa, stav výživy u obyvateľstva Indie. Na tom samom vrchu, to bola severná oblasť Indie, tí jedli mlieko, tí boli urastení. A bolo to potvrdené potom aj na zvieratách. Tí tam dole, to boli južne, južné oblasti, ktorí boli prísne ako vegetariánske. Tí, to boli tam väčšinou sikovia, tí jedia aj, aj meso. Kto má najväčšiu dušku života v Indii? To sú indickí lovci, zberači, to som len nedávno objavil. Skmeňa, kurichie. Tam vidíte, to je v oblasti Kerala, v takom trojvolníku. Je to síce na juhu, ale žijú v lesoch. A živia sa klasickým lovom. A zaujímavé je u nich to, že oni si ráno idú loviť, lebo vtedy vychádzajú zvieratá z lesa, idú ku vode. Predtým majú sex s manželkou, ktorý tam teda v tej práci sa písalo, a potom idú loviť. A jedia až potom. Ináč to v je to veľmi zaujímavé, pretože minule tu bola, že či je, kedy je správne, správne raňajko. A vôbec sa tu nehovorilo o cirkadiálnych rytmoch. Je známe, že najviac infraktov, čo myslíte, kedy je? Večer? Na obed? Od 8.00 do 11.00 hodiny. Poraňajka. Takže keď sa dobre napráskať a máte metabolický syndróm, máte šancu, že dostanete infar, väčšiu šancu. Veriaci vegetariáni, teraz tí vegetariáni rozprávajú, aká, e, aká je tá zdravá, strava zdravá, zdravá, vegetariánska a ja neviem čo. Tu máte štúdiu u buddhistických vegetariánok na Tajvane mali významne zvýšené CRA, tie zapálové parametre homocystein a triglyceridy. Nehovorilo sa tu o Veľmi dôležitý faktor, keď to sa na skoro každý vegetarián zvýšené, je kopu ľudí z Indie, ktoré ukázali, že títo vegetariáni majú veľký homocystein, vysoký. A prečo? Lebo majú málo B12. E, toto je štúdia ktorá ukázala, že nevegetárianti adventisti jedia viacej šišiek, pijú viacej kávy a jedia viac lajec ako vegetáriáni. A boli to tiež adventisti. Záver výskumníkov bol ten medzi adventistami 7. dňa, vegetariáni sú zdravši ako neve nevegetariáni, ale toto sa nemôže pripisovať iba nekonzumácii mesa. Oni sú zdravší preto, lebo majú dobré návyky. Nefajča nepijú a neviem, čo všetko stvárajú zo sebou. Mortalita u vegetariánov a nevegetariánov. Nie, nie je to preložené, nezistili sa rozdiely. Toto bola štúdia z Rakúska, ktorá bola pomerne dobre kontrolovaná. Pozrite si, aké bol, aký bol výskyt rakoviny. Najvyšší u, na, u vegetariánov. Potom to boli karnivori, ti mali 3,3 a naj, najmenej bolo u karnivórne, teda meso, mesožravcov. presne to je ten, ten tretí riadok 1,2, to boli mesožraví, ktorí jedli nie až tak veľa mesov. Okay. Ďalšia stúdia, výskyt kolorektálneho karcinomu bol vyššiu vegetariánov ako u nevegetariánov. My máme v rodine genetickú záťaž na rakovinu hrubého čreva. No, no, možno mnohí z vás. No A asi by to každého malo záujme, čo bude, akú si konzumovať, nie? Vegetariánsku? Alebo ketogénu? Ja nehovorím, že máte ketogénu konzumovať. No, takže výskyt choleratálneho karcinómu bol vyšší u vegetariánov ako u nevegetariánov a rozdiely vo výskyte malígny, nieho typu neboli štatisticky významné. Oni sa chvália, že nemajú menší výskyt rakoviny. Tie štúdie sú všetky zaťažené e, tzv. biasom, chybou. Confounding faktor sa to volá, zahnievajúcimi faktormi, ktoré je veľmi ťažko odizolo odizolovať z tých štúdia. Toto bola štúdia z roku 1912, ktorá sa robila na Potkanoch. Diety boli identické, až na malé pridanie niekoľko gramov, len malé pridanie živočíšnej stravy trikrát v týždni podanej omnivorskej skupine. Dokonca aj tento minimálny rozdiel v strave spôsobil veľké rozdiely v zdravotnom stave a dĺžke života v omnivorskej skupine zviera s porovnaní to boli síce zvieratá takéto štúdie treba vždycky brát zarezervovať oni sú to onni vody ako ľudia. Ďakujem pekne, nedostal som sa tam, kam som chcel. Tak ospravedňujem sa. Ďakujem Tak pout. Ja. Takže pravázka. Uhme nám prosím vašu typickú cenu správu Zložené časov hermonogrambožstvo. A prosím. Moju správu? Áno. Váš typické dennosť právo. často ajto mám rávnosť Takže ráňiaku veľmi málo. Väčšinou je to niečo tukové tak robotou, potom v robote sa najem trošku viacej. Hlavné zloženie je, sú mliečné produkty. Mliečne produkty To je tak, to v robote, není veľa roboty. A potom, keď prídem domov, tak jem nejaké ryby a zo zeleninou nejaký šalát. Takto. Ja nemôžem jesť veľa zeleniny, lebo mám katastrofálne problémy potom bočovými kamienami. Dlhé roky som na to nevedel prísť, až pred pár rokmi vlastne, že tá zelenina bola tá, ktorá mi vadila. To sú fosfatové konkrementy, ktoré sa vyzrážajú v zásaditej strave. Keď jete príliš, príliš rastnú strahu, tak váš moc bude zásaditý. A keď máte len trošku dispozíciu, to si môžete zistiť, tak budete mať kalný moč a v niektorých prípadoch ja som mával normálne štrkopiesky polievkovú lyžicu po nočnom vymočení piesku. Takže, a, a veľa tuku. Takže keby, som makro, keby sa jednalo o makroživiny, tak e, to sa strieda od, od, od okolo tých 60-70 tuku. OK. Ako veľmi málo koncentrované sacharydy ako paradajky mlejkoho ovoce narušajú keď toho Paradajky sú není nejako koncentrované. <kým> Závisí hlavne od, od množstva. Nemalo by, nemalo by to byť prekračovať tých 10%, u športovcov to môže byť trošku viacej. Lebo no ako náhle si dáte, ako som to tam ukazoval, ako náhle dáte si viac sacharidov, tak sa vám, vám zastaví ketóz. A začne fungovať potom. No a to sa týka hlavne proteínov. Keď si dáte viac proteínov ako 10%, tak je veľká tiež šanca, že si to zastavíte. Ešte mi nedá sa mňa opýtať, je tu aj taká otázka, že ako, o, často sa spomínali štúdii na zvieratách, ako sú relevantné v súvislosti s nami. Ono sa hovorí, že 20% je relevantných, ale závisí od podľa toho, o akú štúdiu ide. Ke, keď to je nejaký zásadný, zásadný, zásadná nejaká fyziologická funkcia, ktorá je spoločná pre všetkých živočíkov, tak, tak je relevantná na 100%. Keby ste skúmali, že pri dýchania, príjmania kyslíka, tak to, z toho sa dajú robiť všeobecné závery. Hej, samozrejme, že budú určite diferencie. Takže asi zhruba takto. Niektoré sú nene relevantné. Tie štúdie, ktoré sa robili napríklad, ktoré sa robili s predržovaním dĺžky života pri, pri nízkokalorickej strave, teda No kde zvieratá prežívali 6-krát dlhšie. Keď sa to skúšalo na opiciach, zatiaľ boli dve takéto štúdie, tak tamto jedna, u jednej to nevychádzalo, tá druhá je taká, že možno, že by to mohlo naratiť. U ľudí, u ľudí nemáme, nemáme takéto informácie, ale máme kazuistiky. Máme kazuistiky ľudí, ktorí jedli raz za deň a dožili sa veľkého veku. Ináč máme kazuistiky, spiky, keď už som pritom, som na tých vegetariánov, ja ináč nemám nič proti vegetariánom bolo úplne jasné. Len nemám nie, aby boli všetci ľudia mali vegetariánsku stravu. Lapalo, počul niekto Lapalovi, on ma tuším 112 rokov, je to černo. On je rov, on je čistý vegan. On už tuším 112 rokov. Takže toto je tá personalizácia. Potom, toto sú strašne široké témy, takže sa ne, som sa nedostal koľkú veciam, aby som vám ukázal to z tejto personalizovanéj stravy. Majnášie študie sú také napríklad, že keď každý si myslí, že ak je zdravý rybytuk, áno, on znižuje triplice ryby. Ale zvyšuje vám EODE cholesterolu u polovicu. U niektorých raz toľko. Príde pacient do ambulancie, a to je, pán doktor, začal som toto jedávať, dobre vyšetríme krv a naraz mu skúpol cholesterol Po zdravom tuku. Takisto je to s olivovým olejom. Dneska už máme určité genotypy, my vieme, že niektorí ľudia pre olivový olej není pre nich hodní. Zatiaľ v praxi sa to nepoužíva, ale my hľadáme jednoduchšie markery, ktoré by mohli eh, nahradiť túto genetiku. Ale genetiku my používame v praxi, ja som hepatológ, my máme genetické markery, interleuky eh, eh, jeden, ktorý sa vyšetruje, a ktorý vám zachrání pol milióna korún, z vanných korún, pol milióna korún, keď vy si vyberete vhodného pacienta. Ale toho som odbočil. Takže ďakujem pán doktoru Diankovým. za posledným. No, na načiatku sme si stanovili, alebo hovorili sme o téze, že bol by fajn vytvoriť nejaké štandardy, ktoré by boli, povedzme, celoplačne platné, a nejakým spôsobom, povedzme, by sa posudzovali isté veci v našej a, populácii a od tých štandardov by sa nemuselo upustiť, pretože a, každý z nás, keď sa pripravuje na nejakú dôležitú životnú udalosť tak, alebo na niečo, tak a, pokiaľ vieme, že tie štandardy nesplníme, tak máme problém. No povedzme, že a, keby sme mali hovoriť o nejakých kondičných štandardoch pre mužov a ženy ako takých, a, tak v čom by sme hovorili o tom, že napríklad... Bolo by fajn, keby tu ľudia dosahovali nejaký merateľný alebo objektívny výko dobrý výkon medzi uh, váhou a svojou výkonnosťou. Potom, keby mohli mať nejakým spôsobom... Uh, silou šestrannosť, pretože mnoho ľudí napríklad dneska moderný fitness je založený na tom, že čo sa cvičí. No tak väčšinou sa cvičia tie partie, ktoré najviac vidieť a ktoré sú aj častočne estetické, ale mnoho ľudí, keby ste rozrezali takto na polovicu, tak od polovice predu sú extrémne silní, ale od polovice do vás sú veľmi slabí, majú vypadnuté lopatky, a slabé vystierače chrta a tak ďalej. A, a čiže m, taká šestrannosť. Potom vysoká neuroplasticia mozku. to znamená, že nerobiť jednu a tú istú činnosť stále, stále, stále dokola, ale robiť rôzne činnosti, ktoré zvyšujú plasticiu mozgu, schopnosť ucičať, učiť sa nové pohyby a tak ďalej. A vysoká prevezanosť, čiže byť silný od malička po maliček, to znamená, že nepreferovať len nejaké veľké svalové partie, ktoré majú podávať nejaký výkon, ale funkčnosť, aj šlachový základ a tak ďalej. A napríklad veľká sila v krájnych polohách. Veľa ľudí je veľmi silných v nejakej jednej polohe, ale potom, keď príde do opačnej polohy, alebo do krájnej, tak sa stávajú zranenia. A to znamená, že tam chýba nejaká mobilita a tak ďalej. Čiže, a samozrejme nejaká vysoká dynamickosť a tak ďalej. Problém je, že potom, rovnako ako by sme mohli mať štandardy na fyzickú zdatnosť, by mohli byť štandardy aj na metabolickú zdatnosť. To znamená, že... A, tá flexibilita alebo metabolické štandardy o nich sa budeme za chvíľu baviť veľmi rozšírenie, pretože prezradím si, prezradíme si, ako to kvantifikovať a ide o to, že dobre, čo je to flexibilita, to môže byť schopnosť všetriť cukrami. Vysoká odolnosť voči únave, to znamená, že vedieť zlá streda, vedieť, kde je tvoja hranica tak, aby si za mňa neprekračoval, potom vysokotrvala svalová hmota, to znamená, že je síce dobre budovať svalovu hmotu a je to veľmi dôležité pre pánov ale aj pre dámy, Lenže, Nemôže to byť taká svalová hmota, ktorá je vybudovaná na úkor povedzme metáloviskej efektivity, pretože ako náhle prídu vstupy typu, že uh, nemám dostatok jedla a svalová hmota odchádza preč, no tak taký v povedzme, taký lovec-berač, je, po, je to posledné, čo potrebuje, aby stáť na svalovú hmotu. Čiže potrebná je trvácná svalová hmota. Uh, potom uh, je celkom dobré mať túto výkonnosť oddelenú aj od zdrojov energie, to znamená, že byť schopný trénovať trváználačných žalúdov a iné podobné mechanizmy. Čiže, uh, Kľúčové je, že nebyť špecializovaný len na jednu vec, ale byť viac menej všestranný a je môžem, že oveľa zaujímavšie ovládať mnoho zručností na 80-90%, to keby som chcel dosiahnuť 100% schopnosť nejaké zručnosti, tak mi to môže zaberať toľko veľa času, ako kým som sa dopracoval na tých 80%. No a keď už prejdeme teda k tomu tým metabolickým vôležitým veciam, tak tu je veľmi zaujímavá informácia o tom, ako funguje štandardná fyziológia a to, čo väčšinou z nás poznáme. Tuto máte uh, informáciu o tom, že keď sa robia štúdie, o tom, že koľko vediaš potoči spáliť uh, tupu, povedzme, za minútu, na ľavej strane tu máte gramy za minútu, tak takto vyzerá si zhruba štandardný priemer. Tí najlepší dosahujú takmer až 1 gram uh, spáleného tuku za minú už teraz existujú veľmi zaujímavé štúdie, alebo ešte by som sa vrátil späť, že je to veľmi zaujímavý spôsob paradox. Pretože keď si zobriete, že aj priemerný uh, pán alebo dáma, ale väčšinou páni majú menej percent podkožného tuku, uh, povedzme, že máte na sebe 10 kg podkožného tuku, aj napriek tomu máte takmer teoreticky veľmi ťažko vyčerpateľné množstvo energie. To znamená, že keď sa pozriete na obrázok hlavu, mám tu 100 kg pánov a jeden má 10% tuku, druhý povedzme 35. Uh, medzi nimi je rozdiel v tom, že síce tak naľavo má, povedzme, možnože len nejakých 90 tisíc kalórií energie, čo má teoretickú zásobu na 32 tónov a dojazd bez nájdenia na, na 1260 km, hovoríme čisto teoretické čísla, také na druhej strane to má ďaleko, ďaleko dosť bohatejšie, len problém je ten, že. Je vysoká pravdepodobnosť, že ten pán, pravo, tým, že má pravdepodobný metabolický syndrom, tak jeho metabolický motor na tukoch nie je schopný tieto tuky používať ako zdroj energie. To znamená, že tie tukové dvere sú takto zavrete a tie cukrové sú takto veľmi otvorené. To znamená, že máme takmer neobmedzené ale veľmi ľahké, dostupné množstvo zásob energie a potom keď tu máme otázku, že uh, prečo ten športovec narazí na tú stenu počas nejaké aerome zážaže, no tak uh, keď si to prirovanáme k takému automobilu alebo nákladnému, ktoré vezie uh, obrovské množstvo energie tam za vzadu, tak keď sa minie iba tá dolná nádržka tých 1200 kalórií, ktoré možno môžem niekoho kronú do, dostane do glikogénu, tak to sa veľmi rýchlo míne a paradoxne má obrovské kvanta energie na sebe vzadl, v tlukoch a tiek nevie sa k ním dostať alebo nevie ich využiť. A to je veľká škoda a to je priestor, kde vidíme zmenu v rámci toho metabolizmu. A teraz sa chvíľku budeme baviť o tom, že čo sa darí teraz v Amerike uh, robiť to štúdiu, volal vlastne, som FASTER, to je zkrátka uh, uh, to je jeden vedec, volal vlastne, som že Volek, teraz robil experiment. Robil experiment na elektrých bežcoch, ktorí bol Skupina bola desabešcov, ktorí boli vysokosacharidov okromení, a tí druhí mali nejaké a boli nízkosacharidoví. A teraz, keď sa pozriete na priemernú oxidáciu tukov, ktorí boli schopní pri tom istom tréningovom protokole dosahovať, tak priemerná skupina tých cukrových atletov mala povedzme okolo 0,67 g tuku na minútu spalovanie, kdežto u tých nízkosacharidových bolo priemerná honota 1,54. Čo sa mi nepodarilo za výživové a tréningové protokoly, ktoré na sebe experimentujem, tak mi sa podarilo dostať sa ešte trošku vyššie, hlavne ak ide o maximálnu oxidáciu tukov, aj spolu s mojim kolegom Martinom Kudim. Najviac sa mi podarilo zachytiť okolo 2,4 gramov štýlu na minútu. Je to zatiaľ mimo akýchkoľvek fyziologických bežných štandardov. Samozrejme, budeme to ďalej skúmať, aj keď je pravda, že ako taká spierová je povedzme presná na zhruba 80-90% a ako náhľad preskočíte za povedzme nejakých 80% z VOD Max, takže do toho vstupujú veľmi výrazne, teda tam už môžu byť skreslené a nie je to potom veľmi smerená ani údaj, ale sú vedecké štúdie a všetky tie prístroje, ktoré dnes existujú, sú založené na prácach, ktoré popisujú, až pokiaľ je a, táto smerodajnosť úplne platná. Čiže keď sa pozriete, že rozdiel medzi týmito skupinami atletov je, že takto vyzerá a kryvka u atletov, ktorí majú vysokozacharidovú správu a tí, ktorí majú nízkozacharidovú A to, až pokiaľ sú schopní využívať tuk ako zdroj energie. A aká Ruka, alebo môže byť typu klam. Čiže tam keď si pozrite, že oni neni sú lepší, tí nízkosacharidové atleti sú neni lepší, ani sú neni rýchlejší, len ich ATP je generované, ich tukový motor je taký silný a taký veľký, že je schopný generovať túto energiu práve zo zásobku, ktorú majú na sebe. No, teraz, keď sa budeme baviť o tom, že uh, ja som sa s týmito, toto je vec, ktorá ma extrémne uh, nadchla. Veľmi som bol nadšený z toho, že čo všetko sa dá aké zaujímavé informácie sa dajú vyčítať z toho, že keď idem na také spíro ušetrenie. vyšetrenie. Štandardne, povedzme, že toto je uh, spôsob zobrazenia toho, čo sa dialo napríklad v mojom, test, uh, v mojom tele, v teste stupňovaného zaťaženia až do maxima, to je až keď menej trváňate z toho pásu. A teraz, uh, povedzme, že toto, čo vidíte, to pomocné kryvky, tak to sú zóny, kde vidíte, že akú časť sa vyšlo kompletne na útudy, aké obdobie bolo zmiešané pásmo a ktoré bolo čisto sacharidové pásmo. No ale čo je teraz kľúčové je, že za štandardnej okolnosti pri spiroargometrii sa sledujú tieto údaje. Sledujú sa, že kde máte aerobný prach, pri akom púze, a aký máte anaerobný, pri akom púze a prípadne aké máte maximum a aký máte pús pri maximum. Čiže to sú tie červené guličky 1 až 3. Ale čo je zaujímavejšie, na čom sa ja pozeral a čo mi nedávalo spávať, asi týždeň som strávil nad tým, kým som to, na toto prišiel a vyzobrazoval všetky tieto metódy, mňa zaujímalo, že kde je aerobný základ. Aerobný základ je parameter, kedy vám respiráčný proces povie, že máte 50% tuky a 50% cukru. A 4 je môj aerobný základ. Ja keď som pracoval s vrcholovými športovcami, napríklad kanoistami a inými, alebo dokonca perfektnými atletmi atlétmi aerodynamického vitro, zamerania, tak som častokrát zistil, že oni nemajú žiaden aerodynamický základ. Ale dynamika zmení, ak je športovec veľmi zdravý a nemá nejaké hormonálne zdravotné iné poškodenie, tak tá dynamika zmení môže byť povedzme za pol roka už ten aerodynamický základ sa treba zúkaže povedzme okolo aerodynamického prahu. Ale povedzme za ďalším pol roka už sa ukazuje medzi aerodynamickým a aerobným. Častokrát sa nám stáva, že ten aerobný základ sa vie vysunúť ďaleko za ten anaerobný prach. Čiže až tak ďaleko je možné posunúť vazu, kedy si schopný spalovať 50 tuk, 50 cukru. Ďalší zaujímavý údaj je, že ktorý nám o niečo veľmi hovorí, hlavne hovorí o fyzike, ktorá preteka telom, to znamená, že aké máte zdravé mitochondrie, aké máte zdravé bunky a koľko máte hlavne omega-3 maxných kyselí na ich kanima, pretože tie určujú priepustnosť bunky a to, či budete schopni oxidať veľké percento tuku alebo gramy tuku na, na minútu alebo nie. MFO je ako keby maximál, maximum fat oxidation, čiže maximálna oxidácia dukov. A u mňa je to na piatom mieste, čiže 5 5KMFO hore, keď sa pozrite, a toto bolo ten studňovaný test, tam to bolo okolo 2,2, alebo, neviem, teraz presne už si nemáme tam Čiže to je zaujímavé vedieť, že aký máte, akú máte maximálnu oxidáciu tukov, potom kedy tá oxidácia tukov úplne skončí. To znamená, v akom bode, na ceste k svážnu maximum, kedy skončí úplne oxidácia tukov a kedy úplne 100% -10 nástupí maximá oxidácia iba cukrov. Potom je zaujímavé, že či ste schopní, či vás tukový motor je nadalko silný, že je schopný generovať energiu z ketonov, alebo teda ketogenéza, alebo ketolíza. To znamená, že cukry sú v v hre. U mňa, keď sa poznete na to ketopásmo, tak celo toto obdobie cukry boli v mínusem. A keďže vieme, že spiroalutické dáta sú presné, povedzme, do 80% z VOD Max, takže je vysoká pravdepodobnosť, tomu, že ten môj ketonový metabolizmus, alebo teda ten tá metárovská mašinieria, na tom tukomu metárovská sme veľmi silná a som schopný do veľké miery využívať uh, aj, aj, aj proste ketóny. A pravdepodobne tým, že som si o sebe dával zisťovať, aký mám profil masný kyselín na tkaniach, a keďže viem o sebe, že mám pomer jednakú 4 alebo 4,2 a štandardom ľudia majú 1 30, tak potom sa niečudovať tomu, že prečo ja dokážem spalo také veľké množstva uh, tukov za minútu a tak ďalej. Čiže potom ďalší zaujímavý parameter je štát sacharidov. Pozrite sa na osmičku, kde to začalo u mňa. Ak by sme to prepočítali na percento z môjho maxima, tak je to myslím, že za, za okolo 90% alebo 85% z VO2 max. A pri jakom pouze a tak ďalej. A potom ešte jeden zaujímavý parameter, ktorý to som spomínal. Čiže to sú všetky zaujímavé parametre, tie modré, ktoré nikto nesleduje. Mále to sa tým zaoberá a podľa mňa tento nástroj je nie dobrý len pre športovcov, pretože nám to diagnostikuje akéhokoľvek človeka a práve nám ukazuje tú variabilitu toho toho nástavenia metabolizmu, že kde sa niekto nachádza a všetky tieto parametre sa dajú nejakým spôsobom vyhodnocovať alebo kvantifikovať a keď sa pozrite Jednoduchý ukazovateľ toho, že treba, že treba, do akej miery môže byť ten mozog závislý, no tak keď vieme, že niekto je schopný spalovať povedzme nad 1,5 gram tuku na minútu, tak pravdepodobne jeho závislosť mozgu na glukosíde je veľmi nízka. Berte toto ako odhady alebo dohady, hypotézu, pre ktorej potrebujeme viacej údajov, ale niečo nám to naznačuje, a kde bude presnosť, ale chýbajú nám dáta, chýbajú nám možnosti, aby sme to testovali každý deň a špekulovali, vymýšľali. Ale jednoducho, napríklad momentálne pracujeme aj na platforme, kde tie surové Excelovské dáta vložíte do tej platformy a tieto údaje, ktoré ste videli pred vám to vygeneruje povedzme za, za 30 sekúnd. Kdežto to, čo ste videli, napríklad, keby som to mal vyhodnocovať, tam by to možno 3 hodinu v tom najlepšom prípade. Čiže ak má niekto záujem, môže sa prihlásiť na vývoj platformy. Čiže poučenia z toho môžu plynúť e, následovné, že ak vďaka tomuto nástroju vieme zistiť, kde sa nachádzate na vašej metabolickej trénovanosti, tak e, môžeme podľa toho pripraviť aj nejaký výživový alebo treningový protokol. To znamená, že nemá zmysel niekomu nasadiť nejakú e, brutálnu ketogenickú diétu, brutálna znamená, že mu priškretíte s cukrov extrémne, pretože jeho mozog na to není pripravený. Není pripravený, a nemá transportné a iné enzymatické mechanizmy, ktoré mu dokázali, dovolili utiahnuť e, tento typ diety, Čiže treba to, aj, to je tá personalizácia, to je to prispôsobovanie tej aktuálnej situácie, a na druhej strane je pred, vysoký predpoklad, že ak máte nízku metabolickú gramotnosť, to znamená, že slabé výsledky v tomto teste, tak pravdepodobne ste aj podvýživení. A jedna jediná vec, ktorá je používala toto tomto je, koľko sa vám nachádza omega-3 v kyselín, konkrétne DHA, na membránach buniek a mitochondrií. V tomto vidím zásadný problém v tom, že súhlasím s tým, aby sme konzumovali lokálne potraviny. Hej? Zohľadom treba aj na ročné obdobie. Ale nesúhlasím s tým, že keď je niekto výrazne podvyživený a my vieme, že žijeme v chudobnom biotope, kde tie živiny veľmi ťažko obsahujú takú veľkú hodnotu, tak musíme siahnuť po kalóriách, ktoré majú ďaleko vyššiu biologickú hodnotu, napríklad ustrice. A keď chcete vedieť, prečo práve ustrice, položte mi tú otázku. Uh, potom napríklad áno. Ďalšie je, že treba začať experimentovať s tým pomerom hlavných makrožížim, hej. Čiže tam treba experimentovať opatrne á, a hľadať ten protokol, ktorý bude optimálny a tá dynamika sa potom bude môcť posúvať k lepšiemu. Potom samozrejme zmeniť kvalitu á, á, a druh tukov, potom sa budeme baviť za chvíľku, strategicky používať cukry ako sluhov, za chvíľu si ako a zvýšiť zdravie a hustotu mitochondrií vďaka rôznym tým stresovým mechanizmom, ktorom budú aplikované opatrenie ako chlad, hlad, a intervalové tréningy a tak ďalej. No a potom je správne, že áno, zistili sme nejakú situáciu začiatočnú, začali sme robiť nejaké opatrenia a nejaké protokoly a poďme si tom potom späťne overiť, že či to, čo sme navrhli je aj správne a či teda sa posúvame správne sme alebo aj nie. No a jasné. A teraz toto je taká, berte to ako takú cestu za niečím, za nejakým optimálnym zdravím, ale tam je kľúčové aj to, že vy sa stávate nejakou osobnosťou na tejto ceste a to môže byť pre vás to najcenejšie, nielen to, že budete mať pekné zdravie a estetiku. Takže v príčnosti si preberieme, aké by mohli byť odporúčania pre konzumáciu makroživín, čiže kvalita kalórií je podstatnejšia ako je kvantita. To znamená, že inak ako také kalórie samotné neexistujú, a toto neviem, či viete, tak zaujímavú informáciu, že kalórie je iba nejaké matematické číslo, kalória sa zistuje v takom prístroji, sa vloží kalorimeter, tam hodíte nejakú potravinu a ona polo toho, ako zblokne a koľko energie vydá, tak v takú hodnotu priradili danej potravine. Čiže reálne naše telo nepozná nič také ako kalórie. Naše telo pozná iba to, že čo tá potravina, keď ju vložíme do úst, aké signály nadáva, akým pádom ďalej programuje naše telo. Ak ide o sacharidy, tak je optimálne mať zhruba pod 150 g, ale či to má byť pod 50 g, to je už na veľkú diskusiu práve zohľadom so na tie výsledky na tom teste. Potom bielkoviny, povedzme pre tých veľmi silno športujúcich ľudí, okolo 1,5 g na kilogram aktívnej telesnej hmotnosti, čiže to je hmotnosť bez bez podkoľného to prípadne vysládneho. Potom tuky by mali slúžiť práve na doplnenie toho apetítu alebo aj energetických potrieb. A zvyčajne to vychádza na 60% celkového príjmu, u to by plus minus hovorilo menej, viacej. A zhruba toto povedzme, že by mohla byť taká schéma, že čoho najviac, to je to tukové posledie, čoho s a čoho najmenej, a to je to posledné posodie. Tá zalinia môže byť pre nikoho menej, ako napríklad týklad povedal, že tam môžu byť rôzne individuálne zvláštnosti, ktoré si treba prevediť. Kľúčové sú vlastne tuky do veľké miery, keď sme sa bavili práve tie saturované alebo monodenasytené. A zhruba tento pomer by mohol byť plus, minus. Nie ideálny, ale racionálny. Problém je ten, že či dokážete intelektuálne si ostriehnuť, či konzumujete toľko alebo netoľko, pretože to si vyžaduje istý objem znalostí, že keď si dám napríklad avokádo do úst 100 g, zubačo koľko, čoho príjmem, čiže je to taký fundamentálny job na dlhého obdobie. A problém je ten, že potom práve tie tá pufa zložka, čiže to sú tie omega-3 a iné a tuky, by sa mali riadiť podľa toho, čo zistíte o sebe napríklad pri vyšetrení omega-3 masných silných, že keď ich máte málo omega-3, tak by ste mali vedieť konzumovať týchto, ale z tých kvalitných zdrojov a tak ďalej. Čiže individuálne zvláštnosti kúskov, či omega-3 sú pre vás zbohaté z rybieho oleja, alebo z trešie pečenie alebo z niečoho iného, napríklad z ustri. V rýchlosti preletíme stratégiu príjmu sacharidov, čiže nevedie viac ako 150 g. Dobrá je stratégia správy to, že nedávate sacharini ráno, nedávate si na vedať si hrači až večer. To znamená, že 24 hodín budete mať nízku glykierickú krivku a trošku je to taký stresový faktor, s ktorým sa treba pohrať, ale čím dlhšie si schopni uh, fungovať z toho zvýšenia zrovenenia z cukrov, tak trošku optimálnejšie pre vás. Uh, preto je hornejšie tie sachary príjmať ako poslední od večerného jedla, ale samozrejme 3 hodiny presvaní minimálne aby si chceli a výpimická tyľka už, aby sa odstáhla. Ak chcete cupríť nejaký czez deň, tak je optimálne mať povedzme dávku do 10-15 g, 15. povedzme 100 g čučoriedok je nejaký g, 10 g o, cukru ako takého. Čiže to je povedzme, hraničná dávka. Vhodné, uh, nehovorím, že to musí každý akceptovať, ja to tak robím, nie pred ani bezpočetne po tréningu, lebo treba považovať cukry ako také metabolické barlíčky, ktoré síce pomáhajú zlepšovať ten výkon, ale naopak nepomáhajú telu, aby sa spoliahalo na tie vlastné zdroje energie, aby dolovalo tie energie, ktorá je z tých tykoch teoreticky neobmedzená. A strategicky je veľmi vhodné, aj veľmi dobre to Michal poznamenal, jeden alebo dva dní mať taký ten dobíjací deň. Veľmi sa to obzvlášť oblatí pre ľudí, ktorí majú nejaké fyzické náročné tunely, čiže dobijete sa trošku a potom ďalšie 2 dní predtým už fungujete klasicky normálne. A typy sacharidov pre tie bežné dny sú povedzme ideálne bezlepkové, ako ríža, zemiaky a A v deň, keď máte back teda také dobíjanie, tak položíte podne aj tie cukry, sacharídy, ktoré majú nejaké obsah cenej a, a toto je vlastne to, čo sme sa bavili, že je optimálnejšie vidie, robiť to, že nie každých, ja 3-4 hodiny zase nejaký ciklový výkyv radšej je vhodnejšie mať ten, tú glykemiu ústavenú počas dňa a urobiť to raz za 24 hodín. Povedzme si, treba z desatoru toho, ako by mohol vyzerať a, a, a, váš protokol na zlepšenie meta, metabolického zdravia, alebo aj mitochondriálnej ústoty. Ak sa ráno hľady nie ste, má to biologický vôvod, nie Agráno ráno hladný ste, niečo sa na ale malo by to byť niečo výživné. To znamená, že a, treba brať hlad, že to je signál, že vám niečo treba schýbať. Že to není len tak, že ja mám chuť na niečo sladké. Asi mám chýbam nejaké kalorie, tak si, buďte si istí, že to budú kalorie, ktoré budú mať pre vás hodnotu. Potom a, to sme si teraz práve povedali. Čiže a, presne o tom to je, že zdravá strava, strava to nie je výmena nejaké hladké múky za celú pretože stále sa bavíme o veľmi málo hodnotých kalóriách, veľmi hodnotých. Je v poriadku, treba z 1-2, 3 dní v týždni si dať aj veľké okno, nazveme to čiastočné hladovanie od posledného vedla, jedla, čítať spánku, aj napriek tomu, že budete hladní, pretože toto posúva váš metabolický tréning zase na novú úroveň. Ale opäť, máme sa o tom, že tento je stres a ten sa treba regulovať a nezachádzať do extrémov. Povedzme, že maximálny počet jedla za deň by mohli byť 3, minimálne 1 tým, že aspoň 3, 5, 4 až 5 hodinové pauzy medzi jedlami, ideálne bez SNK, čiže bez nejakého desiatého A Problém je ten, že veľa ľudí si neuvedomuje, že dobre, teraz sa začne správovať nejako lepšie, optimálnejšie, aspoň teda si myslí, že optimálnejšie a myslia si, že veľmi rýchlo vyriešia tie problémy, ktoré si spôsobili za dlhé roky, proste neoptimálne, že Čiže treba to chápať tak, že tá optimalizácia, to je nejaký full-time job, možno, že na jeden celý rok tým o sebe zistíte veci, vyskúšate, experimentujete, funguje, nefunguje a tak ďalej prispôsobia k, k svojej individualite. Základom sú kvalitné tuky, primerané množstvo bielkovín, malý príjem sacharidov, vieme už, aké množstva sú to zhruba. Kľúčové protokolu pohybu je, že treba sa hýbať pomaly a často. Je veľmi vhodné zaťažovať telo ťažkými bremenami nielen počas tréningu, a to znamená, že keď máte tú príležitosť, tak ju využite. Netreba sedieť dlhšie ako 2 hodiny za deň, pretože bez ohľadu na to, keď presediete dne 6 hodín a napriek že večer tvrdo trénujete, veľmi negatívne vplyvy na zdravie. A raz na týždeň je vhodné absolvovať tréning na maximálnu rýchlosť, to znamená intervaly, či šprint, alebo niečo iné podľa zdravotných možností a vysinka, teda pranovať, tra, trénovať na prázdny žalúdok, a po tréningu sa nestanžiť, ani, ani pred, dávať nejaké metabolické, nazvime to teda, budzok a Nechať necháte to telo trošku sa vytrápiť, ja viem, že ten výkon bude slabší, ale verte mi, že zo skúseností, či aj s so vrchoľovými športovcami, už si teraz nevedia ti ľudia predstaviť, aké je to trénovať bez hľadu. Proste jednoducho to funguje úplne inak, väčšinou si to musíte vyskúšať sami, na vás sa a potom to posúžiť. Dobre, už len to bude koniec. Čiže najdôležitejšia štúdia, ako môžete kedy absolvovať alebo si prečítať, je tá vaša NNST, to znamená, že nanglovan, to znamená, že to som ja sám a sám seba kvantifikujem, hľadám mechanizmy, ktoré sú pre mňa hodné. Čiže zoznám údajov, ktoré by ste mohli ako samoplaca, virtuálny uh, hemoglobín, uh, je dobré. Toto je ukazovateľ posledných 90 dní vašej glykémie, Ak to máte povedzme 5,2 alebo viacej, to znamená, že máte veľa cukrov alebo v zlej kombinácii, čiže s tým budete musieť trošku popracovať. Potom B12, samozrejme, deficit, deficit častokrát, vitamín D, to treba očakávať. vitamín A, to je pre tých, ktorí sa boja, že treba olejsť, trešie, pečenie, by mohol spôsobať hypervitaminóziu, alebo niečo podobné. Tiež nové, jednoduché otestovanie, magnézium, bavíme sa o tom, treba si to vyskúšať, že či s tým to není problém. A tieto e, cholesterolové záležitosti, potom profil masy kyselín je jedno z najkľúčovejších vyšetrení ako samo ktoré môžete absolvovať. Veľmi dôležité je vedieť svoj pomer na tkanivách a membránach v ľudej koľko máte omega-3. Ak tam nemáte veľa DHA, máte problém. Fyzika teda nebude fungovať, tuky nebudú sa optimálne spalovať, bla bla bla. A veľmi zaujímavý údaj je práve palmité, palmito olejová kyselina z ktorá keď bude vyššia ako tých 100 tak máte pravdepodobne veľký problém, že vaše telo nevie z tých sacharidov dávať do glykogénu, vlastne inzulínov rezistentný a, a tak ďalej. Čiže máte s týmto problém a budete musieť znižiť množstvo sacharidov vo výžive. Toto je inzulínová rezistencia. A na záver, jasné, toto je zhruba, čo ste videli, nejakých zhruba 100 euro. Povedzme, že toto treba absolvovať možno raz za po rok, možno raz, raz za dva rok, roky, ja neviem, to je na individuálnych zvláštnostiach každého z vás. A, Samozrejme, je vhodné si tie základne nejaké biochemiu absolvovať aj u lekára, na to máte nárok. A k tomu to spiroagardnické vyšetrenie môže byť veľmi skvelý spôsob, ako kvantifikovať svoje aktuálne zdravie a pokúsiť sa vytvoriť si nejaký nový protokol. No, čiže... A toto sú nejaké veci, ktoré by ste si mohli akože priebežne kontrolovať, ktoré by mohli pre vás tiež nepoč spätným či sa zlepšujete, zhoršujete a tak ďalej. A treba chápať to, že aj tá estetika ako taká, to už je len naozaj čerešničné na torte, pokiaľ si viete splniť tú domácu úlohu, viete si nastaviť svoje zdravie, kondíciu a tak ďalej. A viete si to hlavne dlhodobo udržať, pretože nie je problém si dostaviť, spraviť nejakú fitness diétu, dietu, za 3 mesiace plavka a potom byť rozklasený ďalšieho pol roka s metabolickými poškodeniami. Čiže, ha, stýdeme ešte budúcnosť. No dobre, tak len rýchlosti, rýchlosti, rýchlosti. Toto sú veci, ktoré nás čakajú do najbližších 2 až 10 rokov. Tie informácie sú až zarážajúce, čo všeličo sa bude dať urobiť. Tieto technológie nám dovolia proste kolekizovať vlastné biometrické dáta, potom ich následne vyhodnocovať, konštruovať na jedné miesto a tak ďalej. A potom ich zdieľať nejakým ďalším zariadeniam, ktoré budú byť pre nás veľmi užitočné. No a čo to, ako to bude končiť, v praxi sa to prejaví tým, že môžeme si veľmi dobre pomocou rôznych nástrojov vyanalyzovať, kde sme silný, slabí, čo treba opraviť a tak ďalej. Personalizácia, veľmi dôležitý faktor. A dokonca aj konštrukcia jedla podľa našej individuality alebo nejakých aktuálnych zvláštností. To znamená, že môže to skončiť tým, že si budeme na 3D tlačiarniach tlačiť nejakých biologicky aktívnych zmesí nejaký svoj vlastný steak, a ktorý bude mať aminoprofíl, a masné kyseliny profil a vitamíny, minerály podľa nášho aktuálnom stavu po a tak ďalej. No a ja si tam nalepím plán Z, v prípade niekto si tam dá plán B alebo niečo iné. No a keď by uh, ste chceli aspoň nejaký zoznam odporúčanej literatúry pre nejaké oboznámenie sa s touto problematikou, tak toto je zo pár kníh, ktoré by mohli e, zásadným spôsobom nám pomôcť pochopiť tú problematiku v kontekste. Širšie o každej knihy by sa dalo s o tom, máme tam hovoriť, ale na to už nemáme čas. Takže jasné, a, a, a zahrnutie, bla, to, to, to až neskôr. Takže ďakujem za pozornosť a poprosím po pýtať na otázky. Dostalo to najviac hlasov, boval Rukaš príklad relatívnej síly pár krukov v stojkech, re-inšpirácii. <laughs> Nestačí to na videu? <laughs> A na prstoch alebo na ruky? <laughs> je to potrebné? Není to potrebné, veď to poznáte z videí. Ja som pochyb teskýo, ide tam tam. Alebo vo na natréning, ja všetkých pozývam veľmi rád na tréning, príďte sa pozrieť, ako vyzerá voči tréning, alebo čo trénujeme a čo robíme a čo nás nadchýňa, takže tam budete si môcť snačiť koľko protokol jediných priaty, aj po záfasu. Profesorka. Vrajžem, že mi potrebu, ktoré správnych metabolizmu viac sacharídov ako Čo na to práve? No to je taká istá personálna otázka, že to treba kvantifikovať, že uh, môže to byť pravda, ale aj teda nemusí, pretože Takisto tie základné metabolické princípy, a ktoré sa tu budú spomenúť, sú platné, či teda alebo pre No a potom musíme personalizovať. Takže aj to, kvôli čomu, to treba, že z na čo a v porovnaní s čím, to treba akože zvýšiť. Z málo o vlastných cien na nich, alebo z hľadom na aplikovanie hemoglobín, z hľadom na metabolickú trénu na zlepšenie niečomu. Čiže toto je taká otázka, ktorá má tak široký kontext že ja na ňo odpovedať, čiže to treba konkretizovať. Nemyslím si to, že by ženy potrebovali sa sachvidov. Máme to rozpätie od 50 do 150 a tam sa určite každý nájde a ja myslím si, že smerom tej 50 je to optimálnejšie, ale nie pre každého, a nie v tom čase, ako sa na nacházate práve teraz. Môže niekedy